Jó. Ja. És fel is hívod? Kövessék, lájkolják, amit akarnak. Jaj, Ma 2026 március 25-e 20 volt vasárnap, 21-e van. Igen. Ha, jó reggelt. Jó reggelt. De minden nap tudod, hanyadika van? Ma a van, azt tudom. Jut, tényleg, ma huszadika van. Régen, már elrontottam. Én azt mondtam, hogy huszonegyedike van. Valami, én azt hittem, hogy szombat van. Régen a kejfeje acsiban, ilyenkor százezreg telefonáltak, hogy tévedtem. Hát most látod, erőleg volt egyetlen figyelmeztetés. Ez, ez így igaz. Nagyon lassan, de kezdem elengedni ezt a régi életemet. Képzeld el, a kontrollal voltam a békemeneten, és annak van egy short videója, amivel meghaladtam tegnap a nézettségben a 300 ezeret, és sose gondoltam, hogy ilyen számokat fogok egyszer produkálni. Gratulálok. Hát figyelj, az a baj, hogy van ez a farokméregetés, aminek... Hát mondjuk azt, hogy az én koromban aztán nem végképpen nagyon fura, de mégis a számon és hát ugye ez a hogyan újítsuk meg a demokráciát, tegnap voltam, volt május egy moziban, képzeld el, és ott erről is volt szó. És ott volt két ilyen okosnak kikiáltott ember, és az egyikük mondta, hogy hát azért a számuk bűvületében él továbbra is a politika, ami ha másért nem, hát akkor azért van, mert mondjuk a választásokon mégiscsak az nyer, aki többen szavaznak. Tehát ilyen szempontból azért a számoknak mégiscsak jelentősége van. De tegnap este merre jártál? Én az Átrium voltam egy rendezvényen. És voltál a Május egy moziban annak idején. Igen, azt nem tudom, mikor nevezték át. Nekem az egyik első oda odakötődik, ami azt hiszem, hogy az Adams Family valamelyik része lehetett. De, de hogy az szágyban volt, mi volt? De szerintem akkor már átviunk volt egyébként. Az törvényszerű volt, ahogy átneveztek földrajzi dolgokat Budapesten és máshol az országban, de mondjuk engem ez jobban érdekel Budapest. Evel foglalkozott-e valaha is az Egyensúly Intézet, vagy vannak -e ezzel kapcsolatban bármilyen olvasott vagy megélt emlékeit, hogy, hogy egyébként más rendszerváltó országokban hogyan változtak a nevek? Hát ennek külön tudományterület van, az emlékezetpolitika és a szimbolikus politika kutatására, egy nagyon burjánzó terület, itt az Egyensúly Intézetnek nincsenek sok dolga, de hát ennek óriási irodalma van. A országos és helyi átnevezések, vagy átnem nevezések, vagy nevezések visszanevezések, Történetében nyilván ezben egy közösség kifejezni azt, hogy miket tekint pozitív referenciák, mert nem. Én retrográny hát, nagyon... vagyok. Ja, figyelj, tudom már, azt képzeld el, okay. én teljesen le vagyok maradva több brosúrával, bár szerintem ez a le van maradva egy brosúrával egy se értik már bizonyos korosztályban, mert ez a kifejezés, hogy lemaradva egy brosúrával, azt alapvetően egy korosztály érti. Én ezt jól sejtem? Hát meg aki végül visszaolvasott abban az időben, igen. Tíz emberből, ha leszolítanék az utcán, tíz embert, hány tudná? Vagy ez korosztály kérdése. Ezt akartam mondani, hogy azért még, még szerintem egy hatan tudnák. E, Ezt az... attól is fük, hogy hol szólítod le. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted mennyire evidens, hogy aki nem érti, az visszakérdez, hogy ez mit jelent, vagy azt mondaná, hogy a bácsi így beszél? Iszor... Szerintem fizesnek kellene lennie. A más de, kérdés, hogy a megfelelőség kérdeze. Ezt mondom, hogy szerintem evidensnek kellene lennie, de nem szokott az lenni. Magyarországon különösen nem, ahol a az iskolában sokunkat leszoktatnak arról, hogy kérdezzünk, és mindenki attól fél, hogy hülye kérdést tesz fel, kiderül, hogy nem elég tájékozott tudnia kellene. Igen, tegnap az Holott iskoláról annyira annyi, annyi szó esett annyi, az átriumban. Még annyira nem is szerintem, mint a Teljes egyébként. De amire rá akartam kérdezni az, az hogy képzeld el, hogy nekem föl kellett hívnom a honpolát, mert tényleg le vagyok maradva egy de az is lehet, hogy többel. Gábor, ba meg, én azt hittem, és nem tájékoztatott senki sem. Honpola volt az első, hogy a progresszív az egy negatív jelző. Én amikor felnevelkedtem, és aztán még hosszú ideig a progresszív az egy pozitív jelző volt. És valaki elfelejtett engem arról értesíteni, hogy az negatív lett. Ez olyan, mint a Moszkva és a Szélkálmán tér, hogy egyszer csak átnevezik, illetőleg a progresszív egyik nap még pozitív, a másik nap meg negatív. Tessék mondani, ez hogy van? Láss még reform van, aki ezt de Tehát ez a politikánk a szép oldala mentalan az értelemben, hogy folyamatosan változnak és átértelmeznek progresszívek. Mi, mi a baj? Hát nem tudom, hogy mennyire az én kompetenciám a fogalmazás, de a progresszív az egyre inkább az ilyen túlkapás jellegű, out felvilágosodás felvilágosodáspárti baloldali mozgalmaknak lett a jelszava. Például, hogyha most Schiffer adással beszélgetnél, akkor valószínűleg ő kifejtené neked, hogy ő ezzel különbözteti meg a valódi baloldalt, a, az osztályszempontokra és társadalmi és globális egyenlőtlenségekre fókuszáló, materiális szemületű baloldalt, az ilyen woke-típusú új baloldaltól, akiket őt rendszeresen progresszívnek szokott hívni. És a vudi ellen lennék, és megkérnélek téged, hogy ez ismételd és azt mondanám, hogy oké, okay, rendben van, de én már előszörre se értettem, akkor mit mondanál arra? <gül> Azért ott más a kontextus. <gül> Igen. A... Akor, akkor, akkor lenne rá valami. az Az egy... a mondat, hogy mi Filadelfiában még hiszünk így Istenben. Van. így van. Így van. <gül> Látod, ez tőle egy olyan referencia, nem magától értetődő ma. Ezt szép hát ez úgy nem tudják, igen, mint a leboroszva egy <gül> Igen. Akkor valószínűleg lenne a dedikált 20 percünk, hogy ezt átbeszéljük alaposan és szépen elemenként kielemeznénk. De nyilván itt arról van szó, hogy, hogy, hogy emberek folyamatosan küzdenek azért, hogy megkulítsák maguknak a számukra fontos ideológiai tereket, nyelvi tereket, és ilyen megkülönböztetésekkel. Én, én emlékszem arra egyébként arra időszak időszakra az én piatákoromban, amikor például egy ellentétes irányú mozgásnak a keltőpontján a nacionalizmus volt egy negatív Igen. elhangú szó. Tehát az gyanús volt, aki nem patriótának, hanem nacionalistának hívta magát. Ma ez is teljesen megváltozott. Őszintén megmondom, hogy ebben nincsen, tehát ez nem egy normatív töltető folyamat, hogy a szavaknak a jelentése az változik, hanem egy megfigyelésre érdemes és értelmezési az folyamat. valami valami vajon mindig valamit elárul mindig a celygelyszörön a korszellemről. Ez értem. oké, de valamikor a jó az lehetséges, hogy nem az fogja jelenteni, mint most, és a rossz lesz a jó? Vagy ekkora változás nem fog bekövetkezni? Ezen csodálkoznék, azért az egy kevésbé rugalmas, szemantikai terül kifejezés a kettő. Deze hogy a, a kéz vagy a láb sem fog. Uh, igen, az, az más. Az más. Az nem közben, közben ez sem igaz. Tehát a jó most így belegondoltam egy kicsit, hogyha kicsit kitágítaránk a fogalomnak a történethez, teljesen laikusként az élményeim alapján beszélek most. Az, hogy mi a viszony a jónak a széphez, a jónak az igazsághoz, a jónak az isteni örökhöz, ebben azért rengeteget változott. Tehát a 20. szerint az arról szól. Igazából a 18. század végétől tartó folyamat, ez fontos arról szól, hogy a jóról alkotott képzetünk ad erősen megrendül, relativizálódik, előtérbe kerülnek azok a szempontok, hogy a jó önmagában az egészen más tartalommal tud bírni civilizációtól, kortól függően. Tehát igazából most kijavítom magam, a jónak és a rossznak a fogalma is, hát hogy mondjam, a jelentős látozásokon ment keresztül az utóbbi évszázadokban. Szó volt arról, hogy a 6,5 éves lányod hogyan kérdéli rajtad számon azt, hogy majdan ő 16 éves korában szavazhasson, mert hogy te ennek érdekében dolgozod. De ott volt egy, ahogy ezt mondanák politikusok, apró nüansz, egy nagyon apró, pici Nyansz mert vannak nagy nüanszok, és vannak kis nüanszok, hogy az hogyan van, hogy a nagykorúsítással együtt jár a szavazóképesség? Erről tegnap te egy mondatot, és az szöget ütött a fejbe. Valószínűleg evidenciáról volt szó, de én ezt nem tudtam. Mindenki úgy, úgy gondolja, hiszen nincsen normális alkotmányos is vagy hogy is az iskolában, hogy a, szavaz, a szavazóképességnek az alapfeltétele a 18. életév betöltése. Ez nincs így. A boratkozó jogszabályok azok nagykorúsághoz kötik a jog, szavazati joggyakorlását, miközben mind a passzív, mind az aktív, tehát nem csak azt, hogy szavazhatsz, hanem azt is, hogy választhatóvá válsz. Na most ebből következően, hogyha létezik olyan jogintézmény, már pedig létezik, hogy valakit 18 éves kora előtt jogilag nagykorúsíthatnak, akkor ez automatikusan azzal jár, hogy a passzív és aktív szavazati joggal jár együtt. Megnéztem a KSA-nak az adatait, minden évben van 100, nagyjából 150-200 olyan Fiatalkorú, elsősorban egyébként nők, akik a házasodási szándékokból kifolyólag gyámhatósági engedéllyel nagykorúsíthatnak. Nem tudom, hogy mi a legalacsonyabb életkor? 16 évtől lehet. 16 évtől. Tudomásom szerint év. Okay, okay. Nem, 16 évtől lehet, igen. Tehát százas nagyságrendben van évente, és akkor ők ezzel párhuzamosan szavazati jogot is nyernek. Igen, azt nem tudjuk, hogy élnek, élnek Azért, is a nem, de is -e a, a példában tekintetben jogukra, tökéletes volt, Tehát, ha, ez, ha ez egyébként így áttör a gátakon, akkor a kettő között érdemi különbség nincs. E, nagy tömegben kell 16 éves kortól e, nagykorúsítani házasság érdekében, és akkor pillanatok alatt meg lehet valósítani azt, amit egyébként az Egyensúly Intézet szeret. Ebben egyébként, hogyha is szeretnénk megkerülni, senkit nem biztatok erre, de ha így szeretnénk megkerülni a jogszabályokat, akkor érdemes megemlíteni, hogyha valaki teljesen, van, Ugye ez azért nem célszerű, mert azért egy 16 éves gyerek, vagy felnőtt előtt, azért közben még nagyon sok olyan feladat áll, amit nagy valószínűséggel a családalapítás előtt el Hát, hogy kell -e, mert ugye, hogy egzisztencia, mi, mi, hogyan kell, ezek ilyen vaskalapos, vaskalapos azt értik? Értik, szerintem még értik. Kifejezések. Um... Bocsássuk, azt raktam mondani, hogy egyébként, hogyha te egy hónappal később elválsz, attól, amire nagykorúságot megmaradsz. <gül> azért... Egyébként én ez én... zseniális lenne, hogyha valaki egyébként azt követően, de még a 18 éves kor előtt elválik, igen, akkor kiskorú. Szerintem ez, ez, ez, ez én, én, én, én ha, ha jogalkotó lennék, akkor ezt vezetném be. Tehát ezzel ja, támogatnám mindegy a házasságát, vagy az észszerűtlenséget, nem tudom. Az én Dániámban az lenne, hogy elválsz fiam, akkor kiskorú leszel. Kétszer is gondolnám. Minden esetre, komolyan komoly fordítva a szót, uh, ugye az a kérdés vetődött fel tegnap, hogy ez, a, ez az aktus, ez a korai nagykorúsítás, általában egy olyan élet szakaszban történik, amelyet ritkán követ a tanulási útnak a folytatása, a munkaerőpiacra való magas szintű integrálódás ismerek egyébként ilyen példát, volt a környezetemben ilyen is, de ez a ritkább. És akkor az a kérdés vetődik fel, hogy valóban, az a 16. élet betöltött állampolgár -e a legalkalmasabb a felelős választásra, aki korai házasság miatt nagy kurósodik, és vajon ugyanez a jog nem illetnie meg, a többi 16 éves, aki adott esetben a, az oktatási pályájának még csak mondjuk a közepén jár, vagy a második, vagy a harmadik harmadában. E, és ennek, tehát, hogy erre próbáltam érdekel felhozni ott, szerintem mi is beszéltünk erről korábban, hogy nincs egyszerűen olyan empirikus tudásunk, tapasztalati tudásunk, ami arra utalna, hogy egy 16 éves, bármilyen szempontból kevésbé lenne átgondolt, felelős, informált választó, mint egy 18 éves, aki ugye két évvel idősebben szavazhat. És ennek megfelelően egyébként az a trend a világban, hogy inkább csökkentik a szavazójogi korhatárt, mint nincsen, hogy emelnék, vagy szükítenék. Egyébként néztem meglepően, Fiatra a fejlemény az is, hogy 18 évre szállították, tehát ez nagyjából a 20. század közepén kezdett el a fejlett demokráciákban bekövetkezni, és akkor is nagy, nagy értetlenkedés fogadta a dolgot. Hát meg az egyenjogosítás, mert ugye volt úgy, hogy a nők nem is szavazhattak, hogy aztán a vagyoni cenzusról vagy az iskolai cenzusról ne is beszélt. Így van. Így van, ez nagyjából az 1890-es évek végén kezdett el, igazán intenzíven oldó, mi először a Viszkonzín államban, és aztán onnan ilyen járványként a terjedve. Iszonyatosan izgalmas, hogyha valaki jelekkel szeret szórakozni, visszaolvasni az akkori vitákat arról, hogy miért nem szabad, miért teljesen elképzelhetetlen a nőknek megadni a szabadati jogot, vagy a gírtokkal nem bírókat. A kedvenc érvem az az, hogy nem lehet olyan személyeknek szavazati jogot adni, akik egy hónapban, 5-6 napon keresztül beszámíthatatlanok, kb. ez volt a... Nőkkel szemben egyik leggyakrabban felhozott érv, de talán az elmúlt évszázad az nem igazolta ezeket a... erős hagyalom, vagy nem igazolta ezeket a félelmeket. Először az EHTV-ben fordult elő erőteljes fideszes nyomásra, mármint a munkatársaim több volt a fideszes, mint a nem fideszes, hogy elmondtam élő egyenes adásban, hogy én kire szavaztam, azt hiszem akkor az multidőben volt, de ezt a ezt most, most is kierőszakolta belőlem a világ, már csak azért is tartottam szükségesnek, mert az elmúlt időben szerintem többször is nem mentem el szavazni, amit én meg tudtam magyarázni, de most kaptam különböző kommenteket, Egy Egyet, annyi kommentet kapok, ezek az utcai riportok azért is hihetetlenek, mert ilyen odaadó lelkesedés és pozitív viszonyulás hozzám, Hát szerintem soha büdös életben nem volt, úgyhogy akár vissza is fiatalodhatnék. Ez teljesen újdonság az én életemben. De visszatérve oda, amit elkezdtem. Rá, de rájöttél, rájöttél arra, hogy te is olyan vagy, mint a két brosúrával, vagy egy brosúrával levaladni? Tehát van, akinek felcsillan a szemében a felismerés, előtt aki a tudja, hogy mikor, hallgatói nézői élmények, és valaki meglátható, úgy néz rá, hogy ez most ki, vagy ez most a ötödik a sorban, de nem tudom, vagy kicsoda. De te is a generációs elmélettől. Én azt vettem észre, hogy vadidegenek köszönnek nekem. Aha. De nem jönnek oda hozzám, hanem egyszerűen csak köszönnek nekem, és ilyenkor a honpóra mindig megszokta kérdezni, ki az illető, egyébként ezt én mindig megkérdezem. Tehát én az apukámnak is nagyon sokat köszöntek, és akkor én kérdeztem, hogy kicsoda, és mondjuk a válasz ilyen volt, hogy másodulnak a testvérem, de nem tartjuk a kapcsolatot. Tehát az apukám ebből a szempontból is fölém nőtt, én nem kezdeményezek beszélgetést, állítólag nagyon távolságtartó is vagyok, ezt nem tudom megítélni, nem az én hivatalom, hogy megítéljem, de... de közül... Magas vagy és magassa nézve, van egy ilyen effekt, ezt én is megfigyeltem. Most új szemüvegem van, hogy ebben meg kell tanulnom nézni, úgyhogy majd a jövő héten el is fog... Hát igen, mert ez multifokális. Aha és ennek következtében így mozgatnom kell a fejemet, és szerintem nem mozgatom eléggé megfelelően el a fejemet, és még és hát ez egy egészen más dioptriával rendelkező szemben, de közben annyit beszéltem, hogy elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni, miről volt szó? Ja, tudom, a szavazásról, nem szavazásról volt ja. szó, Covington egy, hogy, hogy az iskolázottság, tájékozottság, Szűke haj, fekete haj. mindenki a függvénye, hogy valaki átérezze annak a jelentőségét, hogy szavazni az egy több, mint állampolgári jog, nem kötelesség, de akár kötelességnek is érezhetné. Ehm, és leszámítva, hogy nyakatört állapotban, kúmában fekszik egy kórházban, mert akkor nem tud, mert egyébként mozgó urna is van. Ehm, tíz emberből nem szavaz, minimum nyolc. Hol van a legnagyobb szavazási hajlandóság a világban? Hú, ez válsztásra választásra változik. Nyilvánvalóan torzítja, mintát, nyilvánvalóan torzítja a mintát az, hogy a világ nagyjából 20-25 országában kötelező a szavazás, uh -huh. amit feltornázza. És ezek között olyan országok is vannak, mint Belgium és Észak-Korea, tehát látjuk azt, hogy széles a mi a szankció? Mert itt, és ezek ez nagyon-nagyon változó. Van, ahol van, ahol pénzbírság, van, ahol a többszörű meg nem jelenés az már a választójog ideiglenes felfüggesztésével jár, ami szerintem egy vicces szankció, hiszen azért nem szavazhat, mert nem volt el kétszer. Tehát azt, hogy nem, annyira meg, de hogy a, a, a leg, nem fog annyira megragadni A leggyakoribb demokratikus országokban az, hogy van elméletileg valami szankció, amit soha nem alkalmaznak. Tehát ez inkább szimbolikus jellegű kifejezése annak, hogy magas is állampolgári kötelesügyünk. És ott magas is? De ettől függetlenül magas, tehát mindenképpen ez a tétel ez emeli a, a részvételt. Differenciálja a képet az is, hogy ezekben az országokban többnyire van olyan szavazási lehetőség is, hogy egyikre sem. Itt az a lényeg, hogy megjelenjél a szavazóurnánál, ne azon múljon a dolog, hogy az utolsó pillanatban kapsz egy értkezési utalváit, és elbuszlóztatnak valahova, hanem mindenképpen ott kell lenned és onnantól kezdve, mert rád van bízva, hogy ha már megjelentél, akkor érvényes szavazatot, az le, érvénytelen protesztet, tippelsz bármi a világon. Igen, az volt a vádi az egyik kommentben, hogy én e, hogy fogom elveszteni a Fideszes kapcsolataimat, ha nem a Fideszre fogok szavazni, ami azért egy nagyon nehéz fogós kérdés, mert életemben nem szavaztam még a Fideszre, és egész kivételesen válaszoltam az illetőnek, hogy ha egyszer már azt mondtam, hogy szavazni fogok, akkor és meg is mondtam, hogy kire is ezt most megtettem, akkor azon nem szoktam változtatni, illetve nem változtattam. Tehát még ezt elfelejtettem visszamenőleg elmondani. Ha nálunk ez bevezet, Nál... például a, a, a, a, az Egyensúlyi Intézet gondolkodott-e a kötelező vételen, vagy Magyarország egy dacos ország, itt krucok vannak, és amit kötelezővé tesznek, azt az ellen fellép a nép. Gondolkodtunk rajta nagyon sokat, rengeteget vitatkoztunk. Itt nem igazából erről a dacosságról van szó, amikor inkább az általános nem felé hajlunk, hanem arról, hogy mit gondolunk a szabadati jogról. Pont, amit te öntudatlanul is felvetettél a megfogalmazásodban, hogy ez egy jog, vagy egy kötelesség, egy elvárható kötelesség, és ebben eléggé heves filozófiai vipek dúlnak a mai napig. És itt én alapvetően a Status Quo állok, de az Egyesült Intézet végül arra jutott, hogyha leszállítjuk 16 évre, a szavazásnak a korhatárát, amit azért tennénk meg, mert a kutatások azt bizonyítják, hogy aki 16 évesen szavaz először, az nagyobb eséllyel fog később is részt venni a választásokon, Nagyjából, mint aki 18 évesen szavaz először. Ezért mi a legelső szavazást tennénk kötelezővé, mint egy az állampolgári ismertek oktatásnak az szolgáló szolgálóaktust. Hogy hányan vannak, akik? A 16-18. Nagyjából 200.000 ember mostani állás szerint. Jó, hát akkor egy Reels videóval el tudnám őket élni. Ez a... Igen, bár nem biztos, hogy azokon a fórumokon, ahol te vagy De lehet, attól függ, mit csinálsz egyébként. De attól függ, hogy mit csinálsz ezon a videón, tehát ezt tudtál hogy hogy ugye, Tehát ez nagyjából a szavazóknak egy ilyen másfél-két százaléka, Két és fél, bocsánat, gyorsan tehát két és fél szállalék. a érdemben egyébként nem módosítana hosszú távon a szavazási preferenciákon, tehát itt nem kell ilyen sandagyonókat nézegetni, hogy kinek használ, akinek nem. Itt egész egyszerűen arra lenne szó, hogy lehet-e a rendszer legitimebb, szélesebb körül részvételre alapuló, és ennek egy bevált, dokumentált a jó módszere az, hogyha korábban 16 évesen már szavazhatnak az emberek. Most mondok egy költői képet, de még van időnk, hogy erről beszélgessünk. Már tegnap több mindenre rájöttem, egyrészt nagyon élveztem, mert okos embereket hallottam, és azért az kicsit elméletiek voltak, de ezzel együtt okosak voltak, de nem is nagyon vártam mást. Hogy kicsit arra a vízvezeték szerelőre meg az egész egy, egyensúly intézet a tegnapi nap után, amelynek ragyogó ötletei vannak a világot illetően, és a világot többé-kevésbé még ismeri is. Tehát nem azt mondom, hogy nincs tudása. De amikor vízvezetéket szerel, akkor hihetetlen mértékben tisztában kell lennie azzal, Magyarországról beszélek, hogy a vízvezetékrendszer milyen mértékben elavult. Ennek következtében mindazt, amit ő reformként be akar vezetni, azt abban a formában, ami ideáltipikus képtelen bevezetni, mert ahhoz az átlagos körülményeket, az általános körülményeket kéne megváltoztatni, azokat pedig egyéb pillanatban másikra nem lehet, sőt, le könnyen lehetséges, hogy évtizedek alatt sem lehet, nem csak azért, mert nincs rá pénz, hanem mert nincs feltétlen rá politikai akarat hogy ebből adódóan mennyire születnek felemás megoldások, ezt nem tudom megítélni, mert ennyire nem vagyok okos, nem ismerem az Egyensú Intézet működését, és nem értek hozzá. De hogy ezzel a problémával ti nap, mi nap szembe kell, hogy találjátok magatokat, hát az tuti. Eddig is sejthettem volna ezt, de a tegnapi este ez végképpen meggyőzött erről, és szerintem te ezzel alapvetően nem fogsz vitatkozni. Sőt, szerintem az általános a szakpolitikának, és különösen a reformpolitikáknak az örök, nem hogy nagy Pétertől, hanem lükorgoztol napjainkig, hogy neked lehetnek fantasztikusan jó elméleteid, ötleteid és mindeneid, de neked emberekkel kell dolgoznod, Meg akik nem robotok, nem kértek rendszerekkel. Igen, igen történelmi hagyományokkal, emlékekkel. Ez, ez, ez, ez nem elmélet, ez a mert hogy úgy értem, hogy. Szerintem nem létezik olyan értelmes szakpolitikalkotás, alkotás, vagy reformkoncepció kidolgozása, ami nem számol. Tehát az komolytalan, azt én visszadobom, hogyha én olyat kapok, ami nem veszi figyelembe a magyar társadalomnak a korlátait és a lehetőségeit. És a történelemben egyébként számtalanszor bizonyosodott be, gondolj csak a mindenki által a középviselben ismert felvilágosult abszolútista kísérletekre, hogy a legjobb szándékkal is, hogyha te előre szaladsz azokhoz képest, akiknek az életét jobb általott tenni, akkor nem, hogy haladást nem fogsz elérni, de mm -hmm. nagyon szükséggel visszalépés lesz az eredménye. Amikor együtt voltunk Szaudrádiában, akkor szerintem sokat beszéltünk arról, hogy van egy érdekes paradoxon, Szaudrádiára mindenki úgy tekint, mint a világ legretrográdabb, uh, ilyen, ilyen hatalom birtokló családjának a teljesen korláltan uralmára. Holott a realitás az az, legalább 50 éve, hogy a királyi család az, amelyik szaladna előre, ahogy csak lehet, csak van egy olyan történelmi tapasztalatok, hogy amikor ők előre szaladtak, akkor a saját népük volt az, amelyik visszarángatta őket, meglepő módon egy nem demokratikus rendszerben. Tehát azt a rendszert, azt nem az uralkodó család fékezni, hogy repíteni előre, most is ebből van feszültség, hogy a mostani koronaherceg az, az, az nagyon szaladna előre a reformokban, de van egy olyan társadalmuk, amelyik száz évvel ezelőtt, még gyakorlatilag nem állami körülmények között élt, és őket akarnák a XXI. században egyensúlyozás. Igen, persze. Mert, ugye, az ugye a az az azt mondtad, hogy nagyon öreg, azóta meg eltelt, még további is. évek teltek el. Hát azt hiszem, hogy három év telten, azért ezt meg tudjuk érteni. Érted? a trónöröklésről volt szó. Persze. Tehát érte. ez régóta egy. És elmagyaráztad, a... hogy maga a királyi család az ugye ilyen Shakespeare után szabadon hogyan nyírná ki egymást, csak azért, hogy a tróra ülhessenek? Nem teljesen, hanem volt ennek a ugyan ennek az uralkodó háznak, mert korábban száz, több száz évvel ezelőtt két próbálkozása, hogy államalkotó dinasztia legyenek, és gyakorlatilag ebből a egyik kísérlet pont azon bukott el, hogy a királyi családnak az egységét nem sikerült szentartani, és ségszíli királyi rávából a dolog, szétesett az állam. És az elmúlt száz évnek, majdnem pont száz éves egyébként az új saudi állam, az a az egyik nagy vízmánya, hogy a szaúdi család felismerte azt, hogy nagyon-nagyon szorosan kell tartani a saját sorokat. Itt ugye egy több ezeres családról beszélünk, tehát ne képzelje az ember, mint egy sima családot. És most olyan fejlemények történtek az elmúlt 10-15 évben, Szaúdarábiában, meg a családon belül, ami kétségessé teszik, hogy most az utód, utódlás az valóban olyan békés és kiszámítható lesz, -e, mint hogy erre számítanak. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, és nagyon messzeható következményekkel járhat, hogyha ezt, ezt nem sikerül megugrani, ezt a feladatot. Nagyon Jó, szépen ízottunk. köszönöm, Gábor, a állást. és kicsit könnyebb úgy beszélgetni, hogyha az ember részt vesz egy ilyen esten, mert nem kell könyveket, meg nem tudom mit bújni, tehát a, a, maga az élményszerűség, vagy maga az élmény, nem kell szerűség hozzá, az adja, hogy az ember tudjon kérdezni. Úgyhogy mm. ilyen nyílt napokat máskor is lehet rendezni, és akkor azokra el fogok menni. További tolva tovább felsőtársadalomokra. Hanem... Tessék? További felső felsőtársadalomokra. Jó, rendben van. Nekem te is tarthatsz egy személyes nyílt napot, tehát nem, nem, nem kell, hogy mindenkivel találkozzak. Nagyon szépen köszönöm Jó. a rendelkezésre állást. Én köszönöm, szia. Á, János, majd tartozom neked egy telefonszámmal, ugye, mert a Csúnyi Bertela nem az nincs meg neked. Vagy ígyük a Veszprémi polgár? megkérdezzük tőle, hogy milyen nagy idős helyzet van. Ilyen. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Maga a Veszprémi polgár. Egyenesen, igen. A lányomnak volt egy unokatestvőre, valahány éves lehetett, de lehet, hogy mi nem volt tíz, és az én erkélyemről jól lehet látni a tüzijátékot, és mondta egy augusztus 20-án, hogy nézem, de unom. És ez egy elhíresült mondás <gül> volt. Én kicsit így vagyok most ezzel a kampányjal már, kedves Navracs, Kezdődik. Csak most, kezdődik a, most kezdődik a java. Az utolsó három hét. Ugye? Igen. Az nem véletlen, hogy, hogy Nagy-Britanniában, ahol a leg talán a legnagyobb hagyományokra tekinthet vissza a, a választási rendszer, az a fajta választási rendszer, amit én ismerünk, ott három hét a kampányidőszak. Tehát, az van, hogy amikor az uralkodó feloszlatja a parlamentet, akkor három héttel későbbi időpontra tűzik ki. Ezek biztos, hogy van valami tapasztalati jelentőséget. Ez szerintem nem teljesen véreslenül szóval ezt én... a három hét az, amit el tud vizsgálni az ember. Igen. Jó, jó, jó beszél. Hát igen. Ebből, adód, ebből az adódik, hogy ezt akkor a, a, a dátumot kell későbbre tenni. Tehát valamit változtatni igen, kell. Igen, lehet, Szólni igen, kell a köztársasági igen. elnöknek, vagy a jogalkotónak. Maga egy jogalkotó, hogy ezt az egészet valahogy írja át, legyen e, háromhét. Én szívem szerint, szerint háromhét írnám át, igen. Én, nekem azt hiszem, 22 nap, ha jól emlékszem, ez szerintem sok. És szerintem, és szerintem sok. büntessük azokat. Tehát valamit ki kell találni szankcióban, aki korábban kezdenek. Tehát mint a, a sík, mint, mint az atlétikában, ha kiugrik, ki kell zárni. Tehát ja. én, érti, én most értem, most eddig bebizonyították erről azt, hogy ilyen, arról azt, hogy olyan. Igen. Most ebből lesz egy olyan koncentrátum, ami már... Meg hát ugye azt is érzékelem, hogy mindenki a, a, a, az adóit azt az utolsó három hétre tartogatja, és akkor már olyan bombázás fog folyni, hogy én nem akarok kijönni a légóhelységből. Hát pontosan ezért nem vagyok biztos, hogy mindenki az adóit az utolsó három hétre. Tartja, mert egyrészt a, a tapasztalat az, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy egy hír valóban átmenjen, már nem napi hír, hanem egy, egy lényegi információ vagy karakter információ átmenjen a társadalmon az legalább három hétre van szükség. Másrészt uh -huh. pedig az utolsó három hétben már akkora a, a, a zaj, pontosan ezért, mert mindenki, az utolsó három hétben már mindenki mindenki mindenféle információt önt, hogy szerintem az emberek immunisávalnak tehát szerintem az okos az nem csak az, az utolsó három tartalékolja az adóit, hanem adagolja már előtte is valami a fara. Ez annyira így van, hogyha orvoshoz megy, akkor azért, is nem megyen. De hogyha valami baja van, akkor az orvos általában elszokta mondani, hogy az a probléma, amivel most jelentkezik, az nem most kezdődött. Az az ön életmódjából az én életmódomból sokszor nem, de nagyon sokszor igen, és az, ami most jelentkezik, az nem az elmúlt két hét következménye, magyarul, amiről például tegnap, ha jól emlékszem, tapolcán szó volt, arról már korábban is beszélhetett beszélhettek volna, semmi nem indokolta az, hogy tegnap legyen erről szó. Legfeljebb 444-en eh, megjelentszik, de nehogy már a 444 eh, legyen az, ami tehát nehogy a csík a repülőt, de a 444 de most nem vagyok így kirugva, a fejöntsi ugyanilyen lenne. Tehát nehogy már eh, egy sajtóorgánum legyen az, amely meghatározza a beszédet, különös tekintettel arra, ha egyébként csak részleteket hoz elő valamiről, hiszen maga a jéghegy eddig is látható volt, csak most valami az aljából több látszik. Ez így ebben a formában, az orvos azt mondaná, nincs rendjén, e, tudomásul kell vennie, hogy önnek már viselnie kell annak a következményeit, hogy ennek a történetnek ön egy eléggé előre, vagy az illető eléggé előre haladott állapotában van, ezen egyik pillanatlan másikra, csak azért, mert most a tünetek nagyobb mértékben jelentkeznek, vagy most jelentkeznek, nem lehet változtatni. Most, most a motolcs gondol, ugye? A, hát, a, nézze, a, a motolcs az MMB ügyre, már önmagában a... az is I, egy fontos igen, kérdés, ez... hogy hogyan nevezzük ezt el. Igen, jó, oké, teljesen mindegy. Tehát, hogy arra gondolok, Kocsis Mátének arra kijelent. Igen. Azért, mert Há. szerint, ugye van ez az utolsó csepp elmélet, ami... Uh, a Richard kapuscic ő még emlékszik biztos. A 80-as években volt ő egy sztár lengyel újságíró, aki ilyen politikai uh, dokumentum, tudósításokat, regényeket írt. És ő írta az iráni forradalomról, 79-es iráni forradalomról, hogy, uh, hogy ugye ott az volt valójában, ami, ami kirobbantotta, a, a, nagyon feszült volt a helyzet, évek óta már a sakh, titkos rendőrsége halára vegzált a polgárokat, folyamatosan erősödött a, az iszlám hatása az iráni társadalomra, nőtt azokat az embereknek a száma, akik úgy gondolták, hogy ez a pahlavi féle túlszekularizált, vagy szekularizált társadalom túlszekularizált, és a többi, és a többi. de az utolsó csepp az mégis az volt, amikor városában volt valami tüntetés, és az asszonyok tüntettek, és egy katona, vagy egy rendőr, nem tudom, azt hiszem, leköpte az egyik tüntető asszonyt, és ettől, ettől szabadult el aztán a kokol, ami végső oda vezetett, hogy megbukott a saktnak az uralma, és jött az iszlám forradalom. És hogy ez, ez az, hogy, hogy vannak egy utolsó cseppek, ami persze mindig van előzmény, meg előélet, meg nem tudom, de de ha nincs az utolsó csepp, akkor ugye rengeteg olyan előzménnyel együtt élünk, aminek nincsen ilyen látványos következménye aztán. Hanem nő a feszültség, nő a feszültség, majd elkezd csökkenni a feszültség. És van olyan, amikor nő a feszültség, nő a feszültség, majd kisül, mert valami történik, ami miatt az egész. Van, de ön közben arról a problémáról tud. Tehát nem arról van szó, hogyha a rendőr leköpte azt a nőt, attól tört ki a forradalom, hanem attól tört ki a forradalom, hogy az valamit betetőzött, és ami alatta volt, az hatalmas mennyiség volt. És ez vonatkozik e, erre a tegnapi fórumra is, e, amelyet e, számos újság traktál, számos újság nem. Most az internetről beszélek e tekintetben, mert... E, Anélkül, hogy itt vitába bonyolódnék önnel, én nem látok nagy különbséget a Szöllő utca és az MNB között. Ugye, amit tegnap Kocsis máti előadott, az arról szólt, hogy Matolcsi Ádám az nem tagja a KDNP-nek, meg nem tagja a Fidesznek, miért kell neki ezzel foglalkoznia. Holott a történet nem arról szólt, hogy Matolcsi Ádám mit csinált, hanem ez egy rendszer, amelyben Matolcsi Ádám, aki egészen véletlenül a Magyar Nemzeti Bank elnökének a fia, de ez tényleg teljesen lényegtelen, ott milyen lehetőségekhez jutott. A kérdés az, én azt is tudom, hogy az MNB független, ugyanúgy, mint az ügyészség, független attól, hogy a miniszterelnök úr néha tesz avval kapcsolatos kijelentést, hogyha netán egyszer úgy döntenének, hogy kormányhatáskörbe kerülne, vagy volna egy ilyen általános hangulat, ő nem lépne el ezelől, tehát ezek nem pontosan olyanok, mint a Szöldő utca, amelyek nem képeznek így önálló szigetet a magyar politikai életben, mint az MMB vagy az ügyészség, de most éppen az MMB-ről van szó, és ezzel tolta el magától, holott ugye a, a történet emlékeim szerint arról szól, hogy kiperelt valamit a 444, amit egyébként nem akartak neki önként odaadni, már ez is egy ön sajátos dolog, ez végigfutott a napon, és teg ez, ez egy 48 órás történet, és tegnap ezzel kapcsolatban már Kocsis Máté megnyilvánult, mintegy talán érzékelve, hogy ez egy érzékeny probléma, különös tekintettel arra, hogy önt föl is mentette. Tehát ugye arról beszélt, hogy ő tisztában van azzal, hogy a választópolgárok Navracsis Tibort emiatt teszik felelőssé, holott ez egy egészen más jellegű probléma, és hát ilyen probléma egyébként 120 ezer van. Ő sokkal többet tud, mint én, hiszen a kormányzásból adódóan alapvetően olyan problémák vannak, amelyeket én nem ismerhetek. De tegnap ez került elő, és engem azért megrelpett a hirtelensége. Ilyen gyorsan kormánypárti vezető politikus ritkán szokott reagálni valamire, ami egyébként nyakú István után szabadon nem is új De hát pont ez. Én ez ezért nem értem, hogy miért, miért, miért mondja azt, hogy ez más, mint az iráni Kub uh, városában történt történet. Nem sem más. Megesett. Itt, jó, azért, mert ugyan, ugyanúgy van előtörténete. Hát ide nem arról van szó, hogy ez tegnap ez egy tegnapi, teljesen új hír, minden előzmény nélkül. Hát ez feszültséget okoz, ez az egész MNB ügy. Feszültséget okoz a társadalomban, ugyanúgy feszültséget okoz a. A, a fogalmazunk, is egy kormánypárton belül. Mint hogy a szőlőügy is feszültséget okoz a kormánypárton belül. Nem? Tehát ezt nem értem. A Tehát most... Azt azért nem érti, mert kampány van. Ha meg nem lenne kampány, nem. akkor azt mondtál, hogy egy sőn lenne. Várjon egy pillanatra. Nem. A kérdés az, hogy egy olyan ember, mint ön, akinek állítom, hogy ki van a négy kereke, sokan elvitatják, én meg vagy én érzékelném, aki nem lenne ki. Azért nyilvánvaló, hogy az összes kételjeit még optimális esetben sem osztaná meg, mert a legkülönböző okok miatt. De az, hogy egyébként, tehát ez visszavezet arra, amit én önnek számtalan esetben mondtam. Én ugye igen sok önkormányzattal dolgoztam együtt, Fideszes és MSZP-s és a legkülönböző vezetési önkormányzatokkal. Fehér holló volt az, vagy talán fehér holló se volt olyan, amikor én megkérdeztem valakitől, hogy nincs-e kedve saját magának mesélni arról, hogy milyen hete volt, mi az, ami egyébként őt foglalkoztatta, mert saját maguktól így nem jöttek elő semmilyen problémák. Tehát a kormánytól se várható el, de. hogy egyszer csak a Gulyás Gergely a Vitályos Eszter társaságában azt mondja, hogy hát fiaim és lányaim, az a helyzet, hogy most a kormány különböző kételjeit fogom önökkel megosztani bármilyen furcsa is, én nagyon élvezném. De én ezt értem. De ez, tehát az, hogy nem várható el és az, hogy nem történhet meg, ez két nagyon-nagyon különböző dolog szerintem. Tehát ez adja a hírértékét Pocsis Kvártja megszólalásának, hogy persze nem megszokott dolog, hogy egy kormánypárti képviselő ezt mondja, de előfordul. Hát ilyen volt az MSZP alatt is, meg nem tudom, miért a Tiszán ámény nem fordult, vagy, mert nem szól alatt meg senki, de majd egyszer, ha Neke, még többéves párt lesz, akkor majd egyszer... Tannyom, azt ő azt mondta, hogy mondta a felesége, hogy megy egy tisztes demonstráció, és azt kérdezte a feleségétől, hogy mellett üntetnek, vagy már ellene? Igen, hát így. Szóval, de ez, de hát ez adja a hírértékét a dologban. De ez mutatja, hogy ez hogy ez igenis egy jelentős ügy, és foglalkoznak vele a kormánytárton belül is. Azt, hogy egy fórumon ez előkerülhet, hogy én amikor azt a kérdést teszem föl, hogy egyébként az elmúlt 16 évben azért biztos van olyan is, hogy, hogy persze nem, hogy minket próbálok úgy beállítani, mintha mi az elmúlt 16 évet, tökéletesnek, tévedhetetlennek, és megkérdőjel azt, pedig valójában mi is pontosan tudjuk, hogy voltak olyan hibák, amiket ki kell küszöbölni, vagy amiket nem kell elkövetni, és ő erre ezt mondja válaszként. Ez pontosan szerintem az önreflexió, ennek a pártnak van felelősség, érzete és van olyan refleksziója. Ez csak egyik 500 dologban, van, tehát ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ebben, ezen belül, és hál' Istennek ez nem az önkritikája, mert nem ő mondta, mármint a kettőnk beszédén belül, hogy emiatt nem kell, hogy magát, hogy azért ebben nem adnak van az igazi jelentősége, hogy Motolcsi Ádám, KDNP vagy Fidesz tag. Uh, Miért kell, neki emiatt? Miért kell neki emiatt kényelmet? Nem, nem is ezt mondta a Máté, nem ezt mondta. ne, ne hát persze, hogy nem ebből. De e, e, hát hogy mondjam, önnek ebben igaza van. Tehát szerintem, hogy mondjam, az nem teljesen jelentéktelen tény, hogy Matócsi Ádám a jegybankelnök fia volt, vagy a volt jegybankelnök fia, mert, mert valamelyben ezt ha jól értem, ez tette lehetővé nagymértékben azokat a történéseket, amikkel kapcsolatban Kocsis Máté azt mondta, hogy ezünkben már történjen már valami, vagy vizsgálják ki, vagy, tehát vagy ő szólaljon meg, vagy valami történjen, mert jelen pillanatban az a helyzet, hogy van egy ügy, amiben senki nem szólal meg, az ellenzék pedig Bőszen, és a újságrívok egy része, Bőszen azt mondja, hogy ez valójában a, a Fidesz leglényege. Ugyanez, a Szörlő utca. Igen, de hát között, Szörlő is a az is szólás amely, amely, amely Felügyelőbizottság elnöke, Papság Ferenc, pedig hát ő igazán nem áll távol a Fidesztől, a Felügyelőbizottság is kritikus megjegyzéseket tett, amelyre rá se hederített, Matolcsi György, és többször rákérdeztek a miniszterelnökre is a tekintetben, hogy ez az, ez az úgy hol tart, és mondta, hogy majd a végén a, a, a, a, a, aki jogilag releváns büntetet követett el, annak bűnődnie kell, de hogy Matolcsi Ádám megszólalására van-e szükség, szerintem az ő megszólalására semmi szükség nincsen. Arra van szükség, hogy egy jogi eljárás, egy jogi eljárás keretében én a Szőlő utcában se arra vagyok. Az, hogy megszólal-e a bűnös... Fél... Bocsánat. Hát csak, hogy adjuk már meg a lehetőséget más embereknek, hogy más véleménye legyenek, és arra gondoljanak, hogy Matócs megszólására szükség van. Vagy a Szőlő ügyében valakinek a megszólására szükség van. Mások vagyunk, mások nem, gondolom. Önnek igaza van. Én értem, nem, hogy ön szerint nem, mi szükség, nem, nem, más szerint lehet, nem, van Én azt gondolom, hogy van szükség. Természetesen van szükség, de alapvetően arra van szükség, hogy ennek a jogi relevanciája megszülessen, legyen egy bírósági ítélet, amely bírósági ítéletet aztán lehet e, így úgy egyetlen legyen bírósági szakaszban, de hát most abban sincsen még. Jó, hát egyet, viszük, történet, a legkülönbözőbb ezt... intézmények hoztak ezzel kapcsolatban, vagy tártak napvilágra releváns adatokat, és ehhez képest ki tudja, hol tart a nyomozás. Igen, hát ezt, na, ezt a frusztrációját fejezte ki, Máté, szerintem. Igen, de más felől pedig ön ugye azt szoktam mondani, hogy hagyjuk békén az intézményeket, mert az intézményeket nem kell Nem ezt szoktam mondani. Nem. Azt Akkor... sosem mondtam, hogy nem kell sürgetni az intézményeket. Egyébként is a bíróságon igazságszolgáltatáson, de a rendőrséget nyugodtan lehet sürgetni. Minden további nélkül. Igen, hát ez, ez ígyben így is, Szőlő utcában is, hogy egészen mást mond Pintér Sándor, és mást mond más. Tehát jó, rendben van, én csak onnan indultunk ki, hogy nem ez a három hét Magyarország életében a perdöntő, miközben mindenki így néz rá a tekintetben, hogy ezen múlik, hogy 2026-tól kivezeti az országot. Én pedig Igen. azt mondom, hogy ez alatt hát... a három hét alatt nem lehet olyat tenni, amire egyébként 52 hét vagy 4 52 hét nem adott alkalmat, és tudom, hogy a világ nem ennek megfelelően alakul, de azért alapvetően az életünk mégis így zajlik. Igen, de... De mindezzel kapcsolatban akkor hadd hivatkozzak ismét arra, hogy a politika az egyetlen olyan szférája a társadalomnak, ahol arról, hogy ki folytathatja a pályáját és ki nem, arról olyan emberek döntenek, akik egyébként alapvetően nem érdeklődnek a iránt. Tehát a, a április 12-én a szavazatokat leadó polgároknak kb. a 70%-a olyan ember, aki egyébként napi szinten nem követi a híreket, nem abszolút ismeri a, a szereplőket, hanem impulzus alapján. Mm -hmm. Vagy nem 70. Ez jó, a 70-es ne? Nem tudtam. Nem, mondjuk 50. Hát jó, legyen 50. Tehát ez még beszélés teljesen mindegy, Hogy mennyi a szituáció? számára az választásról, választásról választásra. Lehet alkudni. Persze, hogy <laughs> Abszolút. Mert, mert választásról választásra is függ attól, meg részvételi aránytól is függ, hogy hány százalék az, aki pillanatnyi benyomás alapján döntés ki az, aki évek tájékozódása után megfontoltam kialakított. Én tudom, hogy egy aljas, bitangember vagyok, de hál' Istennek nem ő mondta. Azt mondja Kocsis ha igaz, amit az újságírók mondanak Matolcsi Ádámnak börtönben a helye, csak az a baj, hogy annyi történet van, ahol azt lehetne mondani, hogy ha az újságírók igazat mondanak. Tehát, hogy most hirtelen miért pont az MNB lett az, amivel kapcsolatban, ha az újságírók igazat mondanak, akkor Matolcsi Ádámnak, vagy bárki behelyettesíthető ide a börtönben a helye, az engem elgondolkodtat, de lépjünk tovább. Hát, nem, nem lépjünk tovább. Egy mondatot az emberi, emberi természet és az emberi nagysága előtt azért adózzunk. Éppen erről volt szó. A, adjuk meg a pillanat a ezt a lehetőséget, hogy éppen ott akkor arról volt szó, azért ezzel kapcsolatban. Nem azt kértem a, a, a, a tocsáról, nem a. azt kértem Kocsis Mátétól, hogy a világ összes kérdésével kapcsolatban fejtsek ki az álláspület, hanem beszélgettünk. Ezért több mint egy órás beszélgetés volt, amiből ez az egy mondat lett hír, vagy ez egy, ez a három egy mondat lett hír. Hát, ami jelenti, erre van, között között persze mindig el lehet mondani, miért pont most miért pont most, miért pont erről, miért pont és a többi, hát az eseményeket. Ugye ezzel kapcsolatban mindig Helod-Mekvillát szoktam idézni, amikor megkérdezték amikor a miniszterelnök volt, és egy újságíró megkérdezte tőle, hogy mi a legnehezebb a politikában, és akkor Mekvillán azt mondta, hogy az események, fiam, az események. Tehát ilyen, hát, történnek dolgok, történnek dolgok, és akkor azokat megpróbálunk. Hát, mint egy orvostól isteni, megkérdeznél, hogy, hogy mi a probléma, és azt mondod, hogy hát a betegek. Igen. Hát milyen égen, milyen égen, nyugodtan égen. telne a nap, ha senki se jönne be? Így van. Um, legyen szíves elmondani a is féle változatot. Olvasom a szöveget. Az állam is belátta, hogy súlyosan diszkriminatív rendeleteket alkotnak az önkormányzatok a helyi önazonosság védelméről szóló törvény nyomán. A Nógrádvár megyei kormányhivatal arról tájékoztatta a jogvédőket, hogy valóban jogsértők az általak támadott jogszabályok, az érintett önkormányzatokat pedig felszólította, hogy helyezzék hatályon kívül azokat. A civilek szerint az önazonossági törvénynek is ki kell kerülni a jogrendszerből. Maga a cím az már egészen, tehát az, az, az kicsit elrugaszkodik ettől, mert a cím az így szól, Helsinki Bizottság a kormányhivatal szerint is diszkriminatívok az önazonossági rendeletek, így Cuszámen. Mit mondott ez a Nógrád vármegyei Vár kormányhivatal, mert ennek a szövegét én megpróbáltam megtalálni való, de nekem nem sikerült. Maga, hogy, hogy baját, egy és hogy, hogy... Jó, mely ez nem én vagyok. Az én magyarázatom... Az én magyarázatom az, hogy működik a jogállam, és az történik, amit én mindig is mondtam. Én mindig is azt mondtam, hogy, és, és a, a kutatja, hogy jogvédő szervezetek, viszont teljesen el vannak tévedve. Teljesen el vannak tévedve, akár föl is háborodhatnék, hogy milyen demokrácia... Nem a egy új Itt ugye A következőről van szó. Ezek a rendeletek nem felelnek meg a törvény szellemének. Tehát pont ellenkező, pont az ellenkező a tény, mint amit a civil szervezetek állítanak. A törvény jó, amit mutat az is, hogy ezeket a rendeleteket módosítani kell, vagy megsemmisíti őket a kormányhivatal, mert ellentétesek a törvényel. Tehát a, nem a törvényben van a hiba, a törvény teszi lehetővé, hogy ezek a rendeletek ne szülessenek meg. Egy pontosan az történt, ami eredetően a törvény szándéka is, hogy egy jogállami keretet biztosítsunk annak, hogyha valaki az önazonosságát veszélyeztetettek érzi, akkor jogállami módon megvédje a saját önazonosságát. Azaz ne diszkriminatív módon, mert ha ezt diszkriminatív módon teszi, akkor a kormányhivatal ezt, vagy arra kívül módosítsa, vagy pedig megsörössége. Én ezt tökéletesen értem, és azt is értem, hiszen nem először beszélünk erről, hogy ön egyébként teljesen jogosan számokat mond, és azt mondja, hogy ahhoz képest, hogy hány település van, ahhoz képest, hogy hány település vezette be, elenyésző azoknak a történeteknek a száma, amelyek egyébként kormányhivatalok elé kerültek, és azok megváltoztatták. Alapvetően ön értie, vagy értelme volna -e jogvédőkkel leülnie annak érdekében, hogy amit ön így lát, azt a jogvédők egészen másféleképpen látják. És ha azt kérdezik, miért nem, nem én kérdezem meg őket, alapvetően én az önök beszélgetésére gondolnék, vagy várnék, mert tökéletesen értem azt, amit ön mond, itt, ami, ami önt kihozza a sodrából, ennyire ismerem már a számok és az ismeretek birtokában, ha egy törvény nyomán tömegével születnek jogsértő rendeletek, akkor nem elég az egyes rendeletek utólagos korrekciója, magát a felhatalmazó törvényt is hatályon kívül kell helyezni, és már előre hallom, hogy ön azt mondja, hogy nem születtek tömegével ilyen jogsértő rendeletek. Nem, szerintem, nem ez a lényeg. Egyébként erre is van analógiám. A büntető törvénykönyv kimondja, hogy a könnyű testi bűncselekmény. Tömegével születnek könnyű testisértése. Akkor ennek következtében a megoldása az, hogy kivegyük a BTK-ból a könnyű testisértést tényállását? Nem. nem. Tehát önmagában a tömeges jog, még a tömeges jogsértés sem indok arra, hogy egy jogszabály hatálon kívül helyezzünk. Itt pedig éppen, éppen az ellenkező a helyzet. Tehát itt szerintem nem az a lényeg, hogy hány rendelet születik, az a lényeg, hogy minden olyan rendelet, amely a törvényel ellentétes, azt így van, a kormányhivatal ellátja a feladatát, működik okay, a jogállam. Azért, azért, bocsánat, bocsánat még, volt egy másik kérdés is. Azért nem látom értelmét leülni a civil szervezetekkel, mert a civil szervezetek a több mint fél éves konzultáció során egyszer sem jöttek el. Egy konzultációra sem jöttek el egyszer sem fejezték ki a véleményüket a társadalmi konzultáció során. Utólag sem hozzánk jöttek, hanem az újságírókhoz mentek, és a nemzetközi szervezetekhez. harmadrészt pedig az álláspontom az, hogy a törvény jó, éppen azért áll elő ez a helyzet, mert a törvény jó, a kormányhivatalok pedig betartatják a törvényt. Én ezt értem evel együtt, hogyha egy olyan esemény van, ahol ezt szembe tudja mondani a jogvédőknek, kíváncsi lennék, hogy a jogvédők mivel védekeznek? A jogvédők nem jönnek el. A jogvédők nem jönnek el. Nem jönnek el párbeszédre. A jogvédők ott ülnek benne az irodáikban, és onnan irogatják az újságíróknak és a nemzetközi szervezeteknek a vágyaikat megalapozatlanul. Kihasználják azt, hogy a nemzetközi szervezetek nem tudnak magyarul, nem ismerik a magyar helyzetet és hogy a magyar kormányja szemben ma már a világban sem lehet fenyeget. Azért egy dolgot tisztázzunk. Ez konkrétan ennek a történetnek a jogvédőire vonatkozik vagy általában, mert még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a Navracszi. Most erről beszélgetünk nem, nem azt örülről, hanem nem. hogy erről a történetről beszélünk. De most erről beszélünk, azt mondom, Ezt mondom. Akkor tehát nem önmagában a jogvédőkről mondja, hanem nem ebben a történetben. Azt. Nem, de miért mond, de ne haragudjon. Miért de beszélgetünk egy konkrét ügyről? Ne. Akkor most... Mondja pont... azt, hogy váltsunk témát, beszélgessünk a jogvédő szervezetek a mai. Pont, ez pont, ez... De ne, ne, ne, de ne. hadd fejezem be. Mondja azt, hogy beszélgessünk a jogvédő szervezetek szerepéről a mai társadalomban, és akkor általánosságban fogok átfogalmazni. Kikötőleg, amíg erről beszélünk, addig különösen. Erről a Én ezt értem, szépen. de most pontosan annak az érdekében mondtam ezt, hogy ne legyünk félreérthetőek. Mondhatnám, hogy az ön érdekében nem, mint hogyha ön egyébként erre igényt tartana. Úgyhogy most emiatt legyen szíves nem felháborodni, mert ezt most egyáltalán nem értem. Eh, egyáltalán nem fog felháborodni, <gül> nem, nem, nem kritikus. Nem csak nem értettem a csavart a beszélgetésben. Nem volt benne csavar. <gül> Akkor talán ezért nem értettem. <gül> Könnyen lehetséges. Kivette egy olyan szágát, ami nincs. Ilyen is ritkán fordul elő. Azt árulj hogy az szintén um, a hazai közállapotokra vonatkozik, hogy hát szinte ilyen balladai, vagy nem is tudom, a ballada az nem jó, mert az mindig ilyen szomorú szokott lenni. Tehát nem tudom, ilyen, ilyen hihetetlen körítést kap az, hogy Navracsis Tibor, ugye én olvasom a Facebook oldalát, naponta 50 ezer messenger üzenetet kapok öntől, úgyhogy nem, nem vagyok minden pillanatáról tájékoztatva, de azért viszonylag büfé vagyok Navracsicsból. Azt árulja már el nekem, hogy miközben ön ugye biztatja az embereket, hogy menjenek békemenetre, másokat is felhívjanak eh, erre, hogy jó lenne, ha elmennének. Ha ő nem megy el is a választók körzetében marad, akkor ott valami polgári ellenállást feltételeznek. Tehát ugye ez a Navracsics, ez tulajdonképpen, hát egyszer már igazán szint valhatna, hogy kinek az embere, mert miközben ezt teszi, egy biztat, ő meg ott marad a választók körzetében. Hát, ez egy nagyon furcsa ember. Én meg rábízom az emberekre, hogy én azért biztatom őket, hogy menjenek a békemenetre, mert tudom, hogy nagyon sok szavazon, nagyon szereti a békemenetet. Ezért biztatom őket, hogy nyugodtan menjenek. Én Másfajta a politikának vagyok a híve, nem tartalmilag, formailag. Ebből adódva én úgy gondolom, hogy a választókerület, nekem a választókerületben van a helyem. Tehát attól nekem nem lesz több szavazatom, hogy a békemenetem, vagy a nemzeti menetem, vagy nem tudom micsodán megyek, fölfelé és selfizgetek híres emberekkel, nekem attól lesz talán több szavazatom, ez sem biztos, hogy ott vagyok a választókerületemben, és a választóimmal vagyok együtt. De ettől még, mivel. Mivel a pártomnak a rendezvénye a békemenet, ettől még én természetesen reklámozom a békemenetet, hogy aki akar, és aki azt választja, az mindenfajta lelkiismeretfúzalás nélkül Tehát Nem akarom őket erkölcsileg, vagy morálisan presszionálni, hogy de már pedig maradjál te is a választó de Menjen nyugodtan a békemenetre. Én elmentem. Igaz, hogy dolgoztam. Nem csak, hogy nem volt hajlandó megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás ügyben indult pereket, ma kiérdeltet végzésében alkotmánybírósághoz is fordult az erről határozó kormányrendelet miatt a fővárosi törvényszék. Tisztáztuk már, az a rendelet az nem az ön műve. Azt Orbán írta alá, ehm, annyiban tartozik önhöz, amennyiben az érdeklődési területén. <laughs> nem teljesen kívülvaló. Uh, Van-e erről egyébként uh, véleménye? Hát egyrészt, hogy na, itt viszont előhúzhatom ezt a kártyát, bíróság mondta, tehát véleményem nincs, uh, ez egy bírósági határozat, meglátjuk, ez egy vita, ami, ami több fronton folyik, majd egyszer csak elhet is, és akkor kiderül, hogy kinek van igaza, és akkor annak megfelelően kell viselkedni, szerintem. Ugye az a dolgozat, amiről múltkor mond, beszéltünk, hogy azt már elővesszük, az arra nagyon kevés az idő, de élek abban a lehetőséggel, amit ugyanakkor azért sokszor felajánlok a riportal hogy miközben én számtalan dologról kérdeztem, most csak arra biztosam, hogy ön mondjon egy olyas valamit, amiről egyáltalán nem írtak az újságok, vagy írtak, de én nem említettem, vagy keveset, és mégis az elmúlt hetének egy olyan eseménye, vagy olyan pillanata volt, amit nem hagyna megjegyzés nélkül. Uha, uh, teljesen felkészületlen vagyok ebben a tekintetben. A nem saját életi a csak abból Értem, megintem. de, de nem, azt se tudom megmondani, hogy egy héttel ezelőtt mit csináltam. Akkor én azt kérdezem tanulsa, öntől, hogy mennyire áll helyt Lázár Jánosnak az a mondása, amely mélyen bennem maradt, amikor arról beszélt, hogy helyen az emberek nem ugyanarról beszélnek, mint Budapesten, és ebben politikai mondandó, vagy politikai hovatartozás nélkül az ember belegondolt, és azt mondta, hogy ebben nagy valószínűséggel igaza lehet. Mennyire... Abszolút igaza van, abszolút igaza van. Teljesen más, teljesen más a budapesti politika és a budapesti politika tematika. Ez országos, mediatizált politika tematikája. Ezt a, a kevőséget ezt kellettem. tudná érzékeltetni? Akár a tegnapi napi, vagy a tegnapi élményei kapcsán? Tehát, mint a, ki ugye naponta aklimatizálódik oda- és vissza, hiszen egyébként ez történik önnel. Hát fogalmazunk úgy, hogy a, a, azt látom, az országos politikában és a budapesti politikában, akkor, ahol sokkal kevesebb a méretből adódó, sokkal kevesebb a, a közvetlen emberi kapcsolat, direkt politikai kapcsolat, és sokkal nagyobb a szerepe a közvetett, mediatizált politikai kapcsolatoknak, sokkal több olyan absztrakt politikai téma van, amely egész egyszerűen a közvetlen emberi kapcsolatokkal bíró közösségekben nem bír jelentőséggel. Nem foglalkoznak vele, mert, mert nem érdekli őket. Akkor... Tehát Magyar Péter, amikor török császárnak, vagy nem tudom minek, rettegő török császárnak nevezi Orbán Viktor-t, aki, aki a Jani nem tudom mit csinál, ezek a futamok egész nem érdeklik a helyben élőket, mert mert nem tudják azonosítani a szereplőket, nem. az egész téma irreleváns számukra, nem így élik az életüket. Ez egy igazi, Magyar Péter, amit előad, ez egy igazi, budapesti uh, ilyen uh, absztrakt szinten mozgó retorikai futamok, retorikai futamok rendben, de ez sok esetben nem érdekli a választópolgárkodni élőket. Jó, hát, ilyen retorikai futamokkal Orbán Viktor is rendelkezik, de én azt kérdezem öntől, hogy én, aki nem élek Ajkán, én, aki nem élek a vonzás közöttben, határidőben vagyunk egyébként nagyjából, mit gondoljon, amikor Balatin Péter nyilvánul meg az Ajkai kórházról, vagy Királyné Gősi Erika, a kórház főigazgatója, beszél arról, hogy milyenek az állapotok. Én, aki nem ott élek, nem azt mondom, hogy kinek hívják, bár akár ezt is kérdezhetném, hanem hogy ezt a kettőséget, én, aki most éppen egy budai kerületben ülök, én ezzel mit tudok kezdeni? El kéne mennem ajkár, és meg kéne bizonyosodnom a valóságról? Nem, azt kéne megnézni, hogy az egyik a kórház igazgatója, aki felelősséget kell, hogy vállaljon a kórház működtetésért és működésért, és teljes körű információkkal bír, mert ő az igazgató, és és a kórház működését és a környezetét is tudja értékelni, a másik pedig ott, egy ott dolgozó orvosaképpen a saját munkahelyébe kelti a rossz szívét. Ennyi. Ennyi történik. A saját igazgatóját támadja a politikai okokból. És amikor voltényszerűen... Ő neki ez megéri, ő neki ez, ő most úgy gondolja, hogy ez megéri, szerintem a megromló emberi kapcsolatok, a politikai okokból megromló és megrontott emberi kapcsolatok, nem érik meg. Tehát ez egy olyan befektetés, ami egy nagyon rossz ízű politikai lépés. Ő úgy döntött, hogy ő neki ez megéri, meg kell rajta. Egy utolsó kérdés, hogy ön talán több alkalommal is említetted, de én elfelejtettem, hogy Csudi Gábornak volt állami tisztség. Hát ne haragudj, ezt nem tudom. Jó, rendben van, akkor én emlékszem rosszul. Én nem, így. akkor én emlékszem valamire. Rossz beszéltünk. Jó. Igen. És köszönöm a segítséget, hogy végül is a következő riportalanyommal beszélhetek részint önnek, vagy részint a gergőnek. Csak ezt szerettem volna elmondani, hiszen ez kompasszan, megjelent már korábbi beszélgetésünkben. Hát ezt a három hete túl kell, hogy éljük. Nagyon szépen köszönöm a jelőr. Köszönöm szépen a jövő héten váról Folytatjuk. Otatjuk, Akkor kérném a települ. Igen, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Haló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Cunyéni dr. Bertola. Judit van vonalban, annak kapcsán, ami a politikában együttjáró személyeskedések történetét illeti, és ugye az előző beszélgetésben Navaraci Stibornak, illetve Débányász Gergelynek mondtam köszönetet a tekintetben, hogy minket összehozott, amely Ugye egyebek közt arról is szól számomra, hogy mennyire gördülékenyen tud működni valami, ha az ember kapcsolatrendszere jól működik, és hogy ez mennyire félreérthető lesz abban a pillanatban, hogy a beszélgetés létrejön mások számára, mert önmagában az, hogy valaki megtalálja egy politikussal a kapcsolatot, nem arról van szó, hogy egyetértenek, hanem hogy talál, abból adódóan mindjárt valahogy stigmatizálják is az újságírót, hogy hát ez nem lehet véletlen, én még egy olyan periódusban kezdtem el dolgozni, amikor ez nem volt így, de már ez ide jutott. Ebben együtt köszönöm a rendelkezésre állását. Miközben miután mi először beszélünk nagy nyilvánosság előtt, annyit legyen szíves elmesélni, hogy hogyan lett önből politikus. Hú, röviden jó reggelt kívánok. Reggelt. Köszönöm szépen egyébként a beszélgetésnek a... Az ötletét, apropóját, lehetőségét, bármit, én sosem zárkoztam el az értelmes újságírói párbeszédek elől, tehát nem, a, nem azt nézem, hogy, hogy, hogy ki kérdez, hanem ha lehet érdemben és értelmesen beszélgetni, akkor mindig nyitott vagyok, így volt ez, régen is így van, ez most is. A, az már egy dolog, amit ön is megfogalmazott, hogy ez a helyzet, ez az elmúlt néhány, Évben megváltozott attitűdjét tekintve. Na de menjünk vissza oda, hogy hogy lettem politikus. Sosem volt távol tőlem a közéleti aktivitás, helyben sem, térségben sem. És Hol talán járunk? 2000 helyben? Uh -huh. Komárom Esztergon vár, a Szülőfalum és környezete. Uh -huh. Tehát al alapvetően attól függetlenül, hogy hogy én majd évtizedet, vagy talán többet is, mint évtizedet a lakóhelyemtől távolabb dolgoztam, egy vidéki főiskolán tanítottam, attól függetlenül nyilván a jogi végzettségem, a történelem szakos végzettségem, meg általában a habitusom adott egyfajta közéleti, hogy mondjam, érdeklődést, van bennem valami, ami, ami arra indít, hogy szűkettágabb közösségem ér. Ha tudok, akkor tegyek, ha tudok, akkor segítsek, vagy ha tudok, akkor csináljak valami hasznosat a körülöttem lévő világban. És tulajdonképpen valamikor még a 90-es években sodródtam a Fidesz közelébe, és egészen sokáig háttérben voltam, jogászként választási bizottságokban ültem, szavazóköri delegáltakat oktattam, kopogtattam, tehát tettem, amit tesz egy, egy Fidesz támogatóval, amikor a 90-es évek végén és a 2000-es években. És nyilván az ember életét a 2002-es választásoknak a, az eredménye megdöbbentette, és akkor nyilván a polgári körök világa volt, ahol, ahol erősebben és megjelenve is, tehát nem csak háttérmunkában, egyébként konkrétan az oroszlányi, Fidesz szervezet mellett elkezdtem dolgozni, és 2006-ban jött az első kérés 2006-2007 környékén, hogy, hogy keresnek a térségben olyan embert, aki, akivel a választókerületet fel lehet építeni a következő évekre. És hát nem, nem azonnal, nem rögtön, vívódással kisgyerekeim voltak akkor éppen picik, a 2000-es évek közepén jó munkahelyem volt, a katedrát is szerettem, aztán Mi polgármesteri tanított? hivatalban dolgoztam történelmet, nyelvészetet, és hát aztán a, a, a tanári vagy főiskolai oktatói életemnek a végén már jobbára szociális munkás szakos hallgatóknak tanítottam jogot, munkajogot, közigazgatási jogot, szociális és családjogot, és hát ez is a profil, mert családjogi szakjogászként Jó, még itt a, munkagyerek a mellett végeztem. Azt kérdezem, hogy mi volt az első politikai tisztsége? Az első politikai tisztségem az, az önkormányzati képviselő voltam okay, a saját a, okay, rendben van. Azt kérdezem öntől, mert tulajdonképpen ez az egész csak arra lett volna való, és ugye az időkorlátok azok, amelyek befolyásolnak bennünket, hogy Cunyiné, dr. Bertala, Judit, mikor tapasztalta, vagy hogyan tapasztalta először azt, hogy az ő civil megítélése és politikai megítélése, mint politikusként való megítélése, ég és föld, amíg az egyik esetben így alkottak véleményt a tevékenységéről, addig a másikról úgy alkottak véleményt, és természetesen ebben forradalmi változást majd a social media megjelenése fog okozni, de a social media előtt is azért már volt e, élet, e, és akkor is az embert valamilyen módon megítélték legfeljebb, e, nem a social media révén. Tehát ezt a különbséget, ezt ön mikor tapasztalta először, és csodálkozott arra rá, hogy politikusként önnek vagy többet kell elviselnie, vagy nem, de minden esetre valamit el kell viselnie, amit civilként azért nem kellett elviselnie, mert nem is volt ilyen reakció. Hát tulajdonképpen 2013 volt az első olyan esztendő, nagyon érdekes, akkor megyei kormány megbízott voltam a kormányhivatalban, és már egyéni országüsi képviselő, amikor azt kezdtem tapasztalni, hogy névtelen fenyegető leveleket kapok. Az ügy is mindegy volt, vulgáris... Mivel érdebültek? Otr... Nem tudom, egészen egyszerűen nem tudom, és nyilván, ahogy Illik természetesen rendőrség kezelte, névtelen, jeltelen levelek, nem tudom, hogy került a postaládánkba, nyilván fizikailag valaki bedobta, tehát nem a föltői a elcsodálkozott. Az a helyzet, hogy meg nem ijedtem, inkább csak megdöbbentem, hogy a, azért sokáig a privátszféra, mármint az embernek a magánlakása, vagy ahol él a családjával, az ilyen módon sem volt feltétlenül ö, ö, gyakorlat, hogy megérkezzen ilyen. Nyilván örültem neki, hogy. Hát, nyilván a levéltitok itthon is levéltitok, na de hát azért mi egy bizalmi családi kapcsolatban élünk, nem szoktunk megsértődni, ha felbontjuk egymás leveleit, a hivatalos iratokat egyébként felszoktuk. A nem hivatalos iratokat nem, de hát mondjuk nem örültem volna, hogyha valaki helyettem olvasse ezt a levelet. Nyilván tettem a dolgom, rendőrség, stb. Aztán 14 karácsonya volt az, ami a mi életünkben hozott egy nagyon érdekes eseményt, az egy normál, szép, kisgyerekes karácsonyi, családi karácsonynak indult, templomból gyermekeim szavaltak karácsonyi műsorban. Értünk haza, és arra leszünk figyelmesek, hogy a, a kutyánk hát, nem megszokott módon izgatott és, és, és zavart. És majd azt veszük észre, hogy a szenteste, karácsonykor szenteste a házunk előtt néhány, hát most kimondom, mert itt a térségben, az utcánkban biztosan tudják, jobbik, akkori jobbikhoz köthető, hogy egészen szabatos legyek. Embernek az volt a szentes tip projektje, hogy ócsároló és becsmérlő módon elkezdtek hőbörögni a házunk előtt, és üvöltöztek mindent. Úgyhogy ez volt az első, ami egy privát módon megjelent, és ennek a, a folyománya még az volt, hogy itt felbátorodtak néhányan, úgyhogy ez a névtelen leveles sztori ez egy ideig ismétlődött, aztán valahogy megunták, nyilván a ö, rendőrségnek a keresése az elbizonytalanította, ott sem találtak senkit. Úgyhogy ez volt az első olyan, ez a karácsony szenteste, ami így beégett a családba. Aztán arulja ugye mert nagyon sok ilyen esemény volt aztán később. Ugye egyrésztről amikor önnel beszélek, akkor egy konkrét személyen beszélek, de ugye mindannyian tudjuk, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló, vagy nem ehhez hasonló, de más jellegű otromba eh, megkeresés, eh, vagy szidalmazás, vagy névtelen levél, és így tovább, és így tovább, más politikusoknál, más táborba tartozó politikusoknál is előfordul, és ezek egyébként tartalmuktól teljesen független elítélendőek, ami a tartalmukat illeti, azt meg más fórumon kell tudni rendezni. Azt szeretném öntől megkérdezni. Két dolgot. részről, hogy valaha is volt-e a Fidesz részéről, vagy bárki részéről olyan, amiben önt megpróbálták imárok később, de ezzel együtt pszichológiailag felkészíteni arra, hogy ezt el kell tudni viselni, illetőleg, hogy erről ön eh, politikus társaival, adott esetben más pártok politikus társaival valaha is beszélte, mondván, hogy az ember mint ezt kibeszéli, és nem teszi egyedi történeté, vagy egy olyan stigmává, amivel csak fideszes politikusok dicsekedhetnek. Én azt hát két gondolom, hogy kérdés, hogy a fidesz szakzi. részéről volt -e ilyen illetve, hogy kibeszélés volt -e kezdjük onnan, hogy sajnos, sajnos igaza van, és nem csak fideszes politikust ért ilyen. Szerintem ez alapvetően helytelen, rossz, és, és nem jó irány. A, az, hogy pszichológiai beszélgetés, nyilván, nyilván a kommunikációt érintően minden párt végez valamiféle felkészítést. Én azt gondolom, hogy jó magam esetében én ezt józanul, és higgadtan tudom kezelni. Tehát szerintem Közszereplővé válva az ember pontosan tudja, hogy van egy olyan tűrési kötelme, ami, ami a véleménynyilvánítás szabadságával összefügg. Az már kevésbé kezelhető jogászként számomra is, hogy az a gyakorlat, ami kialakult ezzel kapcsolatban, nevezetesen, hogy, hogy oké, oké, nem helyes, nem igaz, hazugság, amit mondanak, de tűrni kell, mert politikus, akkor is egyébként, ami az alapvető rendelkezéstől el. el Tér, hogy a közéleti tevékenységével összefüggő vélemény kell tűrnie. Tehát itt azért a privát szektor, messze nincsen benne a család, családtagok, magánlakás, messze nincsen benne az alaptűrési keretekben, de pszichológiailag azt gondolom, hogy aki kérte, az megkapta az ilyen irányú segítséget. Én nem kértem, tehát legyünk teljesen korrektek. Hogy okay. Szervezetten kell azt gondolom, hogy az egy másik kérdés, nem tudok rá válaszolni, nem ez a feladatom. Oké, okay, akkor a másik, e... igen? Igen, a másik kérdés? A másik kérdés az, hogy családom belül, hiszen eh, ahogy én visszanéztem a történetet, én először de ez ugye már kellett közösségi média, az ön uh -huh. férjének, az ön mellett való, fogalmazunk így, sajátos kiállás azt talán 2020-ban volt először tapasztalható, de még ezt megelőzően Azt kérdezem öntől, hogy családom belül eh, kellett -e, és ha volt, akkor milyen megbeszél? Hány gyermek van? Kettő fiam van. Ők hány évesek most már? Ők már 23-22, tehát ővelük már lehet beszélni. 23-22, azért 2020-ban uh, még fiatalkorúak voltak. Sőt, hát amire hivatkozik, az az első uh, social médiából felkapott történet, az valójában egy 18-as bejegyzés, és uh, lapoltatták, és azt megelőzően egyébként messengeren provokálták ráadásul. a férjemet. Volt-e is olyan, amikor a család leült, vagy ön leült velük, hiszen ez ugye... Persze, nem persze, hangzik tehát... jól, de az ön tevékenységéből fakad, Azt nem mondtam, hogy alappal, de hogy ezt ön, az ön munkája okozza, hogy a család leült a tekintetben, hogy ehhez hogyan kell viszonyulni, mert ha nem így viszonyulnak, abból ennél nagyobb feszültség is lehet. volt -e persze, persze, persze, Persze, persze. Ezek azért nyilván mondom, nagy felnőtt fiaim vannak, ráadásul azért egy de 20, akkor 20 éves... Akkor is le lehetett velük ülni. Tehát Mit érdekes módon... Nekik? Ez egy, ez egy érdekes történet volt, mert ők egyébként kollegisták voltak, tehát nem voltak itthon. Nem, ők, ők is ráadásul fáziskésésben tapasztalták a social médiában, igen. Tehát ez meg a jóindulatú, vagy kevésbé jóindulatú, megmutatom neked, hogy anyádról mit írnak című történet, de egyébként ezt a fiaim nagyon korrekten kezelték. Megjegyzem, olyan iskolába jártak, ahol ebben segítséget kaptak, tehát annak a feldolgozása, hogy édesanyjuk kicsoda, és hogy ezek milyen társadalmi jelenségek, ebben az az iskola rendkívül korrekt volt, korábban is, később is, tehát ebből a gyermekeimnek ott hátránya nem keletkezett. Megbeszélték, hogy ez egy, akárki teszi, ez egy, ez egy nem jó dolog, de az sem jó dolog, ami ennek az eredője, tehát hogy egy családot azért, mert valaki olyan feladatot vállal, ami, ami közszerepléssel összefügg, a családot éri bármiféle, bármiféle verbális vagy nem verbális zaklatásnak is nyugodtan fogalmazhatnám, de talán talán jogilag nem korrekt zaklatásnak hívni, bár esetek egy részében már túl megy azon. Úgyhogy megbesz, ezt meg beszélni. nyilván. nyilván meg is lehet, és meg is kell beszélni. Hát ebben az van, hogy nyitottak a A másik történet az ugye a férjével kapcsolatos. Ugye van egy facebook jegyzés, ami a Csányi Tamás pártpolitikusa jött, a Csunyiné 2016 óta a digitális, de kormánybiztosi tevékenység eredményeit is sűrű homály borítja. Mai napok valószínűleg azért melyet rá munkáját végezni, mert leköltötte a boldog István által is használt hálózat alapot, de ez volt tehát 2020-ban, amire ön azt mondja, hogy ez egy 2018-as eredetű történet. A másik egy 2026-os történet, amiből csak egy illetős irodalomban megjelent hét sort idézek, ami lehet, hogy nyolc. Véletlenül éppen a Macskák Világnapján olvastam hogy Szunyi Gábor véleményét a tüntetőkről, akik az ellen tiltakoztak, hogy az oroszlány közelében fekvő cicahomokbányák gödreit veszélyes hulladékkal töltik fel. Takács Károly, Károly polgármester ház előtt gyülekeztek, aki erre reagált a közösségi port hogy nem ő az illetékes a családja, meg a kuvaszai még kevésbé. Szunyi Gábor erre ortodox helyesírású kommentben reagált imigyen, én a kovaszokat engedtem volna ki, elég intelligens tárgyaló partnerek lettek volna ezeknek. Ugye az önférje, ahogy a gyerekei nem közszereplők, ezt jól sajöttem? Pontosan így van. Az, hogy őket érzékenyen érinti, hogyha az anyjukat alappal vagy alap nélkül támadják ilyen módon, E, azt én a megérthető kategóriába sorolom, és ebben beletettem azt is, hogyha egyébként alappal akkor is a social médiában való ilyen eljárás e, nem lehet támogatni, függetlenül attól, hogy az én véleményem ezt nem fogja befolyásolni. Ami a gyerekeket illeti, azt elmondta. Én nem ismerem önt személyesen, a férjével pedig végképp nem beszéltem, ha csak nem sodat meg egymás mellé az élet, és nem fettük fel, hogy ki kicsoda, én nem emlékszem rá. Én az ő megjegyzései... Bizátnak tartom, hogy találkoztak, igen. Én az ő megjegyzései alapján őt, csak az alapján, amiket írt, és amiket itt most nem fog idézni, két dolgot feltételeznék. Egyrészt, hogy szereti önt, a másik pedig azt, hogy heves vérmérsékletű. Ezt mennyire szerintem Szerintem egyébként ez nem rossz jellemzés. Az, az, az hogy... Ezért is köszönöm, hogy megkérdezte, hogy mikor éreztem először ilyen verbális vagy bármilyen agressziót a közéleti szerepem, mert hogy ezek ilyen rakódó történetek, tehát egymásra rakódó történetek, és van az a pont, amikor túlcsordul a pohár. Most nyilván én megfogalmaztam a Telexnek, aki ilyen felemás módon hozta le a válaszomat egyébként ezzel az ominózus múltkori bejegyzésével kapcsolatban, hibázott. Tehát azt gondolom, hogy. De mi volt a felemás? Mert hogy a, a írásban válaszoltam a telex által feltett kérdésre, és a válasz egy részét lehozta, a válasz másik részét nem hozta le. De nyilván ez az újságírói szabadságba bele tartozik, tehát ezt ez sem fogom most itt szemére hányni senkinek. De, de ott akkor azt mondtam, amit, amit most is tartok, hogy erre a civilnek álcázott politikai akcióra nem kellett volna reagálnia. Ugye most írt, a férjem is, is ember és hibászat. Azt Így van, minkről, és hibás. Hogy mikor szembesült először azzal, hogy a férje mit írt? Előtte elmondta, ennek kicsi a valószínűsége. Nem, el... nem, tehát ne, ne, nem, fogjuk, tehát, nem, tehát nem fogjuk úgy egymás kezét, hogy már, már most ezt jól értse. hogy Senki sincs presszió alatt, hogy mert anya a Fideszes ország is a okay. képviselő. Mikor szembesült most, ki... azzal, vagy mikor tudnám Mikor tudtam meg azt, hogy a férje mit írt? Hát nem, nem, nem tudom, vasárnap délután ültem otthon, és pörgettem a netet, Belyan, akkor és akkor még és nem írtak róla. Nem írtak róla, és pont ott ült velem szemben egy vasárnap este -e véletlenül. Alkám ezt mégis hogyan képzelted? Mi zajlott Nek, akkor... megkérdeztem, megkérdeztem, hogy úgy mondjuk miért kellett ezt, vagy tehát ez egy teljesen abszurd tüntetés volt egyébként az oroszlányi polgármesternek a magánlakása előtt. Teljesen abszurd volt az egész. A helyiek itt ismerik ezt az egész folyamatot. De nem menjünk és bele, mert ez el fogja nem, nem menjünk bele, mert ez elviszi a több Ennek erről van egy markáns véleménye, és nagyobb valószínűséggel a kelleténél kevésbé irodalmian fogalmazott és nem helyesen, tehát még egyszer elmondom, szerintem nem helyes. Én, Én nem írnék ilyet nem akkor sem, ha magánszemélynek. Akkor amikor ott ültek a családi otthonban, akkor ő mit mondott neki? Vagy ő mit mondott önnek, ha ez elmondható? Hát, hogy nem, nem, nem konkrét fizikai bántalmazás volt a szándéka, hanem az értette a mondat alatt, mondom, szabatos fogalmazással sem jött volna ki belőle másképp, mert nyilván rá vannak állva a férjemre, konkrétan tudom, hogy ki volt az az oroszlányi ellenzéki politikus, aki ezt megküldte a Telexnek, pont, tehát azért ezt a történetet hadd egészítsen ki ezzel zárójelben, tehát rá vannak állva a férjemre, ő, tett, ő őnek tehát a kuvaszokat is megfelelőbb tárgyaló partnernek gondolta, de mint, mint, mint azt jó, hogy e, polgármester e, e, úr kimenjen. De most, ha én elkezdem akkor ebből megint fűz valaki egy storyt, de semmi rossz szándék nem e, volt e, benne. Jó, én ezt értem. Ezzel együtt nekem volt egy számomra teljesen ártalmatlan mondat, amiről azt gondoltam a napkeltében, amiből kegyetlen botrány lett, amit Közvetlen műsor után a fantasztikus orró lakatték Károly között, hogy ebből kegyetlen botrány lesz. Az ön orra akkor, amikor vasárnap erről beszéltek, jelezte-e, hogy ebből még lesz valami? Igen, alapvetően igen, és talán azért jelezte, mert mondtam itt az árójeles félmondatomat, hogy egy jó ideje nem csak az én Facebook bejegyzéseimet nézik, hanem a gyerekekét és a férjemét is, sokáig nem is kommentelt. Tehát, tehát nyilván vannak helyzetek, amikor elmegy, és vannak tudatos, szándékos ö, ö, helyzetek, amikor, ö, amikor provokálnak, ez nem az volt, tehát legyünk teljesen kényszerűek és korek. Csak azt kérdezteszem János, hogy észreveszed a dolgoknak is. Most. Jöjjön, figyelök, igen. No és sumá, sumárum éreztem, mert tudtam, hogy azok, akik, akik korábban is a képernyőfotókat eljuttatták ellenzéki sajtókhoz, ide-oda, azok most is dolgoznak. Tehát körülbelül okay, láttam 24 kérdez, órát, kérdezem, hogy ebből ő, legyen valami. Azt kérdezem, hogy azon kívül, hogy ön ezt mondta, vajon a férjének kellett volna-e, vagy akár a jövőben is megteheti megszólalnia az ügyben, amiben végül is én így fogalmazok, ez az én szövegem. Jó, nem is mondom ezt. Maszokat, jó. Tehát a dolog lényeg az, hogy ön kért elnézést, miközben, vagy ön mondta ezt a mondatot, miközben ő volt az elkövető. Tehát nem lett volna úgy igazán... Tehát, hogy végül is önön verik el a port, de ő tette ezt lehetővé hogy ő miért nem szólalt meg? Figyelj, én vagyok a közszereplő. A férjem nyilatkozatán keresztül mégis engem ért támadás. A házasság az nem csak egy érzelmi kötelék, az egy szövetség. Ahogy fogalmazott, és azt olvassa ki, hogy a férjem szeret engem és hevesen, de meg is véd. Azt gondolom, hogy egy házasságban az, hogy egymás mellett, egymásért kiállunk, az egy teljesen normális része a köteléknek. És azt gondolom, hogy ez, ez nekem erőt is ad. Nekem kötelességem ugyanúgy, mint másnak a, azt a szövetséget, okay. ami a családban van így megerősíteni. Öntön, hogy... Tehát én, én nem gondolom, hogy, bocsánat, János, nem gondolom, hogy őt bele kellene rángatni. Tehát ha még inkább mélyére megyünk ennek a sztorinak, akkor elkezdjük a közszereplők családját berángatni a közéletbe. Ez nem hát helyes. Ez ennélkül is megtörténik. Azt árulja el nekem, hogy ön mondta -e neki, hogy Gábor létszves ettől mentesíts az elkövetkezendő hetekben. Én azt feltételezem ugyanis, most már látom, ugye, hogy az ő oldalán, hogy látom, nem lehet kommentálni vagy kommentel nem tudom, hogy a magyarosabb. Ugyanakkor bármikor provokálhatják őt, és egy heves vérmérsékletű emberből bármikor kitörhet az indulat. Én még azt sem mondom, hogy alaptalanul. Mert az, hogy neki etté kell önfegyelmet tanúsítania, ez személyenként változó, de hogy... hogy Valamilyen módszert kitaláltak-e arra nézve, hogy legalább a választásokig mi legyen, nem, mint a választások ezügyben egy cezúra lenne? Ne, nem cezura a választás, nyilván, nyilván megbeszéltük, kértem, hogy a vélemény nyilvánítását ö, ö, okosan tegye meg, tehát nyilván okosan vagy, vagy, vagy hogy mondjam, sajtóügyileg jobban kezelhető módon. Én azt gondolom, hogy ő is egy választópolgár egyébként, ő is kérdésfélék okodó ember, aki, ahogy a Telexnek mondtam, hibázhat és hibázott. De nyilván nem fogom eltiltani csak azért a véleménynyilvánítástól, mert a férjem, de nyilván kértem, hogy mondjuk nekem munkaeszközöm a Facebook, tehát ez volt a, talán ez az a mondat, amit Válaszként tudnék mondani, még nekem a munkaeszközöm a Facebook, én nem szeretek rajta lógni, én a családtagjaimmal sem ott tartom a kapcsolatot, nem ott köszöntöm fel a gyerekeimet a születésnapjukon, meg egymás sem, tehát teh teh ez így ilyen egészen abszurd világ már, ami kialakul a social médiában. Nekem munkaeszközé napként használom, és azt gondolom, hogy a valakinek valakivel valami problémája van, azt szemben illik és kell elmondani, és én ezt Eszét is tartom, Na most Ki, eh, eh, ezek az emberek, akik ezt a, ez, eh, ebben működnek, ezt nem feltétlenül eh, teszik így. Ez is többé-kevésbé így van, és ez nem csak önnél, hanem másnál is. Mindenkinél. Átgondoltam a kérdést a legártatlanabb formájában fogalmazom meg, e Mennyire tud ez egyébként ártani egy házastársi kapcsolatnak? Azért kérdezem öntől, mert az én barátnőm is e, e, újságíró, őt is érik e, atrocitások, neki is van véleménye atrocitásoktól függetlenül, akár az én tevékenységről e, viccaverza, és ez tud feszültséget okozni. Azt kérdezem öntől, hogy ezek a történetek, amelyek közül egyébként számos nem is látott napvilágot, hiszen hogy a provokáció az nem erre a két alkalomra vonatkozik, mennyire terheli meg az önök házasságát? Kérdezem idegenként, de mégiscsak mások számára uh, nyilvánvalóvá téve azt, hogy azért ez nem egy olyan dolog, amivel mindenkinek számolnia kell, és az sem biztos, hogy mindenki jól tűri. Szeretete. Azt tudom önnek mondani, hogy ha egy házasság szilárd alapokon nyugszik, és nem, nem egy fellángolás, vagy egy nem tudom milyen oka, házassága, hanem tényleg szövetséget kötünk arra, hogy örömökben és küzdelmekben, és ezt ne vegye egy ilyen piárdumának, legyen szíves, tehát ez, ez nagyon nem az, tehát azért nem... nem Alkalma és nem helye a házasságomról beszélni egy ilyen beszélgetés során. Tehát nyilván nem ez az egyetlen nehézségünk, amin túl vagyunk, és a nehéz helyzetek azok egy jó házasságot szilárdítanak, erősítenek és nem gyengítenek nyilván. Az a feladatunk és az a, a szövecsünk, hogy összezárunk egymás mellett a, a családunk és a gyermekeink egysége érdekében is. Ha az a kérdés, bár sokan azt gondolják, hogy igen, meg a közösségi médiában más vonalon, amiket hál' Istennek, ő nem is lát, azt, azt is megkérdőjelezik, meg egyáltalán már a házasságunkban marnak mélyen ilyen hülyeségekkel és, és Mód felett, mód felett ízléstelen módon, de azt tudom üzenni, hogy nem, tehát köszönöm szépen, a mi házasságunk negyed évszázad után rendben van. Amikor én országgyűlési képviselő lettem, akkor, akkor ennek a minden terhével együtt vállaltuk ezt a szövetséget tovább. Szóba sem jött, hogy ez a házasságunkat gyengíteni. Uh... Az idő, ami er, a kettőnk beszélgetésére, rendelkezésre áll, többé-kevésbé illetve, de ezzel együtt szeretném öntől megkérdezni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az öntörténete az öntörténete, de mindannyian tudjuk, hogy ilyen történetből naponta nem hogy 12, hanem többször 12 egy tucat történik. Nem Szajnos. csak fideszes, hanem más politikussal is. Ennek egyelőre nem találták még ki a módját, hogy hogyan lehet elejét venni, az egy fontos kérdés, hogy a sajtó ezt hogyan kezeli. Szerintem a sajtó ezt kölcsönösen rosszul kezeli. Rosszul kezeli a Fideszes, és rosszul kezeli az ellenzéki sajtó is. Én e tekintetben nagyon sokszor, még a, ugye ez a Kejfejancsi, az a platform szóvá tettem, ezt nem állítanám, hogy tudtam bármin is változtatni. Egy kérdésem van. Értek kettő, de abból összevonom őket. Egyrészt, hogy van-e? Nem. Egy. Hogy ha egy tízeskálán azt kéne mondani, hogy a hétköznapjait ezekben a napokban, tehát kizárólag a mostani periódusról beszélek, egy tízeskálán mennyire nehezíti meg, akkor ezt számokkal ki lehet -e fejezni, vagy sem? Mert a másik kérdés az volt, hogy van-e valami ötlete arra nézve, hogy ez hogy lehetne korlátozni, de az messze vezet bennünket, és már itt van kis Az rá, nagyon messze vezet, igen. Megvárakoztatni, de én csak érzékeltetni szeretném a magam és mások számára, és arra kérem, hogy legyen őszinte, tíz a maximum, egy a minimum, hogy ez ezekben a napokban mennyire befolyásolja önt, különös tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan naponta érik különböző benyomások, beszólnak pro, kontra önnek, ha megismerik, ez mennyire hat örre, független attól, hogy aztán később, amikor letusol, vagy megfürdik, akkor kvázi ezt le tudja én, a, én, én ahhoz, hogy minden reggel fölkeljek, ahhoz a tegnap gondját leteszem és elrendezem. Tehát ez egy fontos dolog, mert másnap meló van, és ahhoz, hogy haladjunk és siker legyen, most nyilván ebben a periódusban az előttünk lévő 21 nehány, pedig konkrétan a politikai sikerről szól, az konkrétan úgy néz ki, hogy minden nap el kell végezni a melót, ami nem kevés. Tehát nem, nem nincs időm arra, hogy puttonyokat cipelgessek, ami problémákkal van teli, ez az egyik mondásom, utána be fogom ennek skálázni. A másik mondásom pedig az, hogy azért most már 16. éve gyűröm a tehát kifele is a közéleti munkát, és viszonylag nagy nyilvánosság előtt, tehát több feladattal érintve is. Azt nem mondom, hogy ehhez hozzá lehet szokni. Azt viszont tudom, és talán elnézését kérem, de uh, én is indulóban vagyok, uh, Churchillnek volt talán egy olyan idézete, és ez mindenféle áthallás nélkül legyen, hogyha minden uh, minden kapuaiban megállnék, ahol megugat egy kutya, és elkezdenék vele foglalkozni, akkor nem tudnék tovább haladni. Tehát nyilván, nyilván a, a beskálázásában ez a probléma nem lehet, okay. és nem is szabad, Hajmas hogy erősebb legyen, szám. mint a közepes hármas, négyes. Tehát a többi problémánál vannak ennél nagyobb gondjaink Én értem, is. Én a hármas és négyes azért az már szabad szemmel látható. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre át, és őszintén sajnálom az apropót nagyon szépen köszönöm. Én is Két köszönöm. Napot, viszont hallásra tudjáné doktor Bertola Juditot nem látták, viszont hallották, és akkor engedbeli szövés kisambrust. Én ezt lebeszem. Nem biztos, hogy interjút kértem volna Radics Bélától, hogyha nem ismerkedtem volna meg vele a Fővárosi Önkormányzat testületi üdésein. És sikerült? Akkor ezt nem láttam. De láttam. Um, Amit nem láthatott, és amit nem is meséltem el senkinek se, az az, hogy ugye a Dajcsal volt együtt, és a Dajcsal relatíve jó kapcsolatokban. és mondtam, hogy ajánljon be. Félig vicces valami volt. Egyébként viszonylag nagy stábban voltam, és az egyik, illetve a szerkesztő kollégám mondta, hogy nincsen hozzá kedvem. Gondoltam, hogy miért ne. Én nem is arra felé néztem, és ugyanaz a szófordulattal éltem, amivel egyébként, ha másokat leszólítottam, éltem, és hát Ugye az a két másodperc, amíg elfordultam tőle, az valójában arról szólt, hogy ezt meg kellett emészteni ez a most nincs kedvem hozzátok, amit sok szempontból tudnék elemezni. Tegnap, én már vágytam, hogy ér el a 300 ezeret, van egy ilyen short videója, azt 300 ezeren látták. Um, furcsa érzés volt. Um, Annyiban feltétlenül, hogy az, ahogy aztán én reagáltam, az bizonyos szempontból vissza lett uh, igazolva, független attól, hogy azért nem minden médium engedni azt meg, hogy a hozzátartozó munkatárs így viselkedjen. Ugye a KFJ esetében én csak saját magamat képviselem, a Kontroll esetében itt nem erről van szó. Uh, Jó eset, hogy mögém álltak. Um, Hányan érintettek a fővárosi, vagy a közgyűlésből, hogy amennyiben sikerrel veszik az akadályt, akkor országgyűlési képviselők lesznek? Ugye a Szentkirályi Alexandra... Hát ugye a Fidesz frakcióból bejutó helyen Szent király Alexandra van, hiszen ő a listán, és Radics Béla ugye egyénibe indul. A Tisza frakcióból Porcseráron, Budapesten indul egyénibe. Újdos André a frakcióvezetőjük Pest megyébe indul egyéniben. Én azt hiszem, hogy fön vannak az országos listán, szinte mindegyik képviselő jelöltjük, de azok nem be, bejutó a helyen nagy valószínűséggel, de hát nyilván ez. A többeket? Hát én azt tippelem, hogy azért. Ezt kettőnél több képviselő fog beönni a parlamentbe, de ugye azért azt tudjuk, hogy aki rajta van az országos listán, Bárhányadik helyen, az bekerülhet a parlamentbe, hiszen megvan az a lehetőség, hogy nem sorrendolná a lista, hanem a párt dönti el, hogy ha valaki kiesik, akkor, hogy nem beszélt a mandátumot, akkor kitrak be helyére. Kisármus Fővárosi Önkormányzat főigazgató. Erről szerintem soha nem beszélgettünk. Önt felkérték főpolgármester helyettesnek. Ott jelentőség. Még. Azt megjelőzően is volt ilyen, ahogy a karácsonynak a főpolgár. Ja, de nem, nem, nem, nem, csak hát ugye nyilván volt okay. egyszer 19-ben, meg egyszer 20-ben. mi 19 előtt. Én a Poliszi Agenda Társadalmi politikai Kutatóintézetetnél dolgoztam, vagy vezettem. Valahol volt -e önkormányzati munkája? Önkormányzatban nem dolgoztam előtte. És ugye ez, ugye ezt egyáltalán nem kérdezte meg öntől, nem is értem, hogy miért. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy beletadom? Hát azért azt sem lehet mondani, hogy a mai napig beletanultam volna. Tehát, hogy ezért ez egy folyamatos tanulás. Igazából nekem volt azért egy közigazgatási tapasztalatom 2015-ről. Én akkor láttam nagy rendszereknek a működését. Hogyan működik a központi közigazgatás, központi kormányzat. Mi, mi volt a kilátó, ahol Én volt? voltam 2002-től dolgoztam a foglalkoztatásból és kis minisztériumban. 2006-tól a miniszterelmük János! Nem, kert... nem csak közben, közben olyan képek vannak, amely... 2000... <sítható> ne, <ezzel> <sítható> a 2000... Nehogy ezzel kerüljünk bele. 2007-től a szociális és munkahogyi minisztériumnak voltam miniszteri kabinett dolgoztam, aztán megint a miniszterelmük kivatalban, szociális kabinett főnökként voltam társadalompodikai szakállam titkár, tehát sok területét láttam, azt gondolom, hogy a fiatalon a központi közigazgatásnak, nyilván ez egy rutintat, vagy tapasztalatod. De azért az önkormányzati világ is sok tekintetben más. Mennyire volt járatlan a önkormányzatban önkormányzatban főpolgármester helyett? Tehát nem is azt kérdezi, hogy mennyire lehetett megvezetni, de hát ugye azért most hírta az jutott az eszen, de tényleg nem értem, hogy én nem kérdeztem meg, hogy mennyi, vol, mennyi ideig volt ott egy idegentest? Mert azt nem tudom elképzelni, hogy mint a cukor a kávéban pillanatok alatt az feloldódott. Azt hiszem, ez nem Ilyen. Tehát az ember azért, uh, én azt tanultam meg, hogy uh, egy fél év kell, hogy jól tudjon kérdezni az ember. Tehát ezért nagyon fontos, hogy Mért értem. Hogy a, a, a, nem azt mondani, hogy mi legyen, hanem hogy egyetlen jól tudjon kérdezni, hogy mi meg fogja fogalmazni. Itt nem volt fél évünk sem, mert, hogyha, mert kiszámoljuk, hogy 19. novemberében léptem be le az esküt, és ugye márciusban már kitört a Covid. Tehát hogy egy hihetetlenül gyors reakció kellett. Persze azt is lehet mondani, hogy valójában innentől kezdve mindenkinek eltűnt a helyzeti előnye, hiszen ilyen kihívással nem nézett szembe a, a, az ország és az önkormányzat se, tehát innentől kezdve a korábban megszerzett tapasztalatok és rutinok kezdtek el működni mindenkiben, akinek volt ilyen nyilván valamilyen szinten nekem volt, tehát azt hiszem, hogy Volt valaki magam mellé rendelve, aki betanított, aki segített? Nem. De ez nem így működik, tehát ez nem mentor és tanítvány viszonyi rendszer. Ez tényleg szerintem az, az, az jár el helyesen, aki nagyon-nagyon szenzitíven és aszertíven áll hozzá a, ez a feladathoz, és nem meg akarja mondani az első pillanattól kezdve, hogy mi legyen, hanem meg akarja Volt a nehéz pillant? Ebben az hat év? Nem. Az tehát, tehát én arra emlékszem, uh, más történet, én egy minisztériumban dolgoztam, pillanatok alatt, jó, az nem mérvadó, de bizonyos idő után éreztem, hogy én olyan cukor leszek, ami nem oldódik fel, el is jöttem onnan, uh, nem voltam való. Lehet, hogy meg tudtam volna tanulni, nem éreztem erre kényszert. Volt-e olyan, amikor keresztbe állt a szálka, és azért nehéz volt onnan levenni? Nem, erre emlékszem. Tehát szerintem az a, első kihívás, az mondom, az a Covid volt, de ezek mindig olyanok, amikor az ember talán a menet közben még nem érzi, jó, hanem kellett volna kérdezni rá. egyébként, és ezt, ha megkérdezni, hogy ez honnan jutott az eszembe. Ez ugye éppen Radics Béláról jut az eszembe, aki iránt én semmilyen negatív. Tehát az, hogy én így viselkedem, régen sokkal több érzelem volt bennem, most is vannak bennem érzelmek, tehát én azt gondolom, hogy a hazai média világ egyik gazdagabb emberre vagyok, és ezt én egyáltalán nem látom, negatívnak, de attól még, ha önt, önt kérdezem Radics Béláról, abban nincsenek se pozitív, se negatív érzelmek, azt, tehát van egy képen róla. Azt kérdezem öntől, de ha nem akar, ne válaszoljon, hogy a Fővárosi közgyűlés munkáját látva, amiből én, én nem vagyok egy szalai akik aki bizottsággyűlésektől kezdve, meg biztos van még nagyon sok újságíró, aki nálam sokkal tájékozottabb, Készülök, megnézem a közgyűlés üléseit, néhány egyéb eseményen is részt veszek, de nem egész nap a fővárosi önkormányzatól lógok e tekintetben, tehát nem vagyok egy expert. De amiatt, a, ugye ez egy alapvetően más összetételű közgyűlés, mint amilyen az előző volt, az, hogy a... Az új önkormányzati, tehát a fővárosi közgyűlési képviselők nem illeszkedtek egyből be. Az nem kizárólag a tisztásokra vonatkozott, az épp úgy tapasztalható volt a kutyapártnál is. Azok a képviselők, akik korábban ilyen tevékenységet nem végeztek, ők például a szó jó értelmében, de lett, naív vagyok, fordultak valaha is önhöz, vagy a munkatársaihoz tanácsért az ügyben, hogy miközben politikai megjegyzéseket tegyenek, azért nagymértékben tájékozottak legyenek arról, amivel kapcsolatban általában nagyon határozott véleményük volt. Nem. De ne azt hiszem, nem is ö, ö, baj ez. Tehát azért a képviselők, politikusok politizálnak bent. Ö, jó esetben ideológiai háttérrel rendelkeznek, érték alapon. De, és én azt feltétlenül hogy érteniük is kéne hozzá. Vagy ebben tévedek? De ugye ez egy szubjektív dolog, hogy e, mi az, hogy érteni kell. Igen, érteni kell hozzá, de lehet, hogy ők azt gondolják, hogy ők értenek hozzá, és én azt nem is konkretizálni ezt a vélemüket a, a dologba. tehát hogy... Mert hogy ez kidönti el valakiről hogy egyébként érte hozzá, vagy nem, azért ez mégsem egy egyetemű egy hát szakmai tudást az ember tehát a motorházat egyetlen. a csomagtartóban keresi, akkor ez feltűne? Igen, de szerintem ugye itt válik szét a hatalom megosztás elve alapján, hogy van a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom, és azt gondolom, hogy a, a motorházat megtalálni az a végrehajtó hatalomnak a feladata. A törvényhozó hatalom, nem, törvényhozó hatalmi ágnak nem ez a feladata. De persze nem árt, hogyha tudja a törvényhozó ág, hogy hol van a motor. De azért fontos, hogy hogy szerintem nem érdemes összekeverni a dolgokat, mert akkor egy pont után olyan lenne, mintha a különböző szereplőknek mi adnánk szakmai tanácsokat ahhoz, hogy hogyan... Nem, szól te, nem a szakmai tanácsot nem, de ha valamit kérdez, akkor az nem szakmai tanács, akár kaphat, azt mondja, hogy itt van, ezt olvas el, és akkor ebből megismerheti. Ugye ez műfajileg van ilyen, tehát hogyha ő bead egy előterjesztést, akkor ennek kapcsán mi elmondjuk a szakmai véleményünket, vagy leg, legfőképpen ugye ilyenkor azt lenni, hogy én elmondom, a, a, hogy mi mit gondolunk erről. Még egyébként azt is, hogyha valamit lehet ezen javítani, akkor ezt megszoktuk csinálni. Most nem helyettük, hanem ennek van a műfai a. Főpolgármester, egy módosítójavaslat, mi ezeket megcsináljuk, aztán én, de innentől kezdve a közös többség kezébe gondolok, hogy ezt megfogadja vagy nem fogadja meg, egyetért vagy nem ért vele egyet. Neki egy exakt példája a főjegyző észrevétel, mint műfaj. Ugye úgy működik egy önkormányzat, úgy találták ki, hogy azért sokfajta szereplő gyűlik össze benne, de mégis legyen valamifajta jogi, kontroll rendszer felett, aki a törvényesség első kapuja őreként állott. Ezek a jegyzők, főjegyzők. Ugye őnekik nem az a feladatuk, hogy azt mondják, hogy szakmai ez a javaslat jó vagy nem jó, végképp nem az a dolguk, hogy azt mondják a javaslat, hogy politikaiak jó vagy nem jó, hanem azt mondják, arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy ez a javaslat jogszerű vagy nem jogszerű. És ezt egy főjegyzői észrevétel formájába teszik meg. Ez a főjegyzői észrevétel, ez nem egy Joker kártya, tehát nem azt jelenti, hogyha a főjegyzői jegyző lerakja ezt a lapot, és azt mondja, hogy ez a javaslat törvénytelen, akkor ezt figyelembe kell venni a közgyűlésnek, vagy a képviselőtestetek. Ettől ellentétesen is dönthet. De neki kötelessége ezt jeleznie, aztán majd utána a kormányhivatal vagy legjobb egy bíróság el tudja dönteni, hogy hodáig eljut egy ilyen dolog, hogy igaza volt a jegyzőnek, főjegyzőnek, vagy pedig a képviselőnek volt a dologban. De ezeknél a főjegyzői észrevételeknél is azt látom, hogy amelyikre azt gondolja a képviselő valamelyik frakció, hogy ez neki politikai szempontból előnyös, akkor ez hirtelen az egy csókert válik, és azt mondják, hogy ez hát csak a főjegyzőnek lehet igaza abban a pillanatban. hogyha ugyanez a frakció azt gondolja, hogy ez neki nem előnyös főjegyzői észrevétel, akkor azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, mert ő nem így gondolja. Aztán innentől kezdve mondom, hogy egyszer mondom, szavazás, majd, vagy pedig egy törvényességi eljárás dönti el, hogy kinek volt igazából a dologban. Tehát, hogy az, az a lényeg, hogy itt a, a végrehajtó hatalomnak azért vannak ebben a tekintetben, és ezeket nem is szabad átlépnie, mint hogy persze egyébként a törvényhozó hatalmiágnak sem szabad átlépnie azokat a korlátokat, amelyek, amelyek elé húzott a demokrácia fejlődést. Ön jön mondja, egy olyan dolgot a hetéből, amit nem írtak meg, vagy megírták, de ezzel együtt ön vannál. Tehát említésre méltónak tart. Nem tudom, hogy a, Most már vagyok, hogy vagyok, múlt héten... Nem, egy e volt az a bírósági tárgyalás, és szerintem ez fontos dolog, amely arról döntött, az hogy alkotmánybíróság. az alkotmánybírósághoz fordul. És azért, és ezt szerintem kevesen olvasták el magát a végzést, hogy mit is vezetett le itt a bíróság, és szerintem ez egy fontos. Én kerestem. Akkor hát figyelek. Ugye azt mondja az alkotmánybíróság az indoklás részben, hogy ő azért gondolja, hogy ez egy lesz az egész. Mármint a főeső törvényszék. Így van. Mert ő visszamegy a 18. század közepére. És azt mondja, a Loki államelméletnek egy alapvetése volt, amit Montesquieu továbbfejlesztett, ez a hatalmi ágaknak a szétválasztása, amit ugye az előbb is mondtam. Van végrehajtó, bírói hatalom, bírói ügyügy ügy nevezték. Ügytő ez, ez a... E, ugye ez egy hármas bíróság volt, tehát ő volt a, a bíróság. És van a e, e, jogalkotó, a törvényhozó, a végrehajtó mm. és a bírói hatalom. Nem véletlenül választják ezeket egymástól szét, hiszen ne legyen az, írja az indoklásban, hivatkozom, még egyszer mondom Montesquieu-re, hogy ez a... Egy, egy bíró maga alkotja a törvényeket, melyeket maga hajt végre, és az is igaz, hogy a végrehajtalan hatalom sem lehet az, uh -huh. hogy maga bíráskodik saját maga felett. E, ha pedig igen, ez van, akkor ezt tessék tiszteletben tartani, és olyan nincsen, hogy egy perben, ahol a... Ez érintett maga az állam, abba a perbe alkot egy jogszabályt, amiben ezt a pert eldönti a saját maga javára. Ebben mm. mindenképpen sérül. De én most én teszem mm. hozzá, az nem volt benne az indoklásba, hogy amikor a 18. század közepén ezt kidolgozták, akkor vita volt arról, hogy kell-e hatalom megosztás elve. Ugye ennek volt egy képviselője, Russzó, aki azt mondta, hogy de erre nincsen szükség, mert máshogy kell felépíteni az államot, és itt tulajdonképpen társadalmi szerződésre nincsen szükség, Képvisleti demokráciára sincsen szükség, már abban a szempontból, hogy egy, ö, ö, közvetített módon, hanem az emberek magát képviselik, ebből következően nem is kell szétválasztani a hatalmi ágakat. de azért ezt a történemből tudjuk, hogy ez két következménye volt ennek a hatalmi módnak, az egyik az, hogy diktatúra lett belőle, a másik pedig nagyon sok fej hullott le a törzsről kivégzések formájával. Tehát ezt látjuk a demokrácia fejlődésben, ez egy rossz út. A magyar állam a 21. században erre rossz útra lépett rá, ahol elkezdte rázni, nem csak, csak a bíróság... hogy ez a 15-2026-os kormányrendelet, ugye ami azt mondja, hogy az önkormányzati hozzájárulás, egyebek közt azt mondja, hogy az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás célja a szerenyeiborizási adóbebeitele rendelkező nehezebb pénzügyi helyzetben támogatása törvényben megállapodt fizetési kötelezettség, teljesítése az önkormányzatok esetében sem lehet Na Most a preambulumot olvasta fel, de ahogy a... Ez egy, ez egy, igen, abból olvastam, igen. És, és ezt... aztán ezt részletezi. Hát nem, utána azt mondja azt, hogy ezek a perek kapcsán az önkormányzatoknak nincsen perlési lehetőség, igen. azonnal jogvédelem, és a pereket le kell zárni, és tessék behajtani rajtuk ezt a pénzt. De mondom, ez bár nekem nyilván ez mm. nagyon fájó rész, de ennek Állam elmélete része, ez, ez sokkal ö, komolyabb probléma, hiszen hogyha ezen az úton elindulunk és egyszer ezen átlépett egy határon a jogalkotó, akkor innentől kezdve már precedensre van arra, hogy más is ezt megteheti. Szerintem ez egy kifejezetten fontos ö, történet arról, és az is gondoltam, hogy beszéljünk róla, de látom, Ön is készült van ebben. I igen, e azt néztem, ugye az Alkotmánybíróságnak 90 napja van. Hát igen, és persze hozzáteszem, hogy 90 nap nem jelent semmit, tehát volt egy csomó olyan ügy, amikor a 90 napot túlépen döntött az Alkotmánybíróság ezek. Egyébként hozzáteszem, nem csak az Alkotmánybíróságnak van ebben jog lehetősége, hanem az Európai Bíróságnak és az Strasburgi Bíróságnak, hiszen ugye azt, is levezette a bíróság, például, hogy az európai jogrendel is ütközik ez a dolog. Márpedig, hogyha azzal ütközik, akkor van lehetőség arra, hogy a, a Stadulügyi Bíróság akár a jogszabály alkalmazását felfüggesse, de ők most első körben az Alkotmánybíróságnak adták meg azt a lehetőséget, hogy egyébként magában az indoklásban is hivatkozva arra, hogy már az Országos Bírói Hivatal is megtette ezt, és az Alkotmánybírósághoz fordul, tehát hogy ebben a vívben az Alkotmánybíróság rendet tegyen, és ezt a Elég durva vadhajtását a jogállamnak ezt lemetsze, mert ez biztos, hogy Hát arról nem beszél, hogy magában az indoklásban, amit egyébként én olvastam, ugye arról is ír a bírónő, hogy ez a jogszabály jogértelmezés tekintve messze túlmutat a szolidaritási hozzájárlás. Persze bármilyen Más esetben lehetővé teszi azt, a végre, vagy a törvény hát alkotónak, akkor hogy... Bármilyen ügyben, ugye erre mondom azt, hogy ha van egy befektető, és akkor most csak gazdasági szempontból nézzük, most finnata vegyük ki a társadalmi részét, van egy befektető. Ha egy befektető azt mondja, hogy én Magyarországon kívánok munkájákat létrehozni, ezt ő megvalósítja, majd egy hatósági eljárás kapcsán perbe keveredik az állam. Ahol az állam vesztésre áll ebben a perben, és akkor... és akkor hirtelen beavatkozik, Pert lezárja, és azt mondja, hogy a győztem. Miért győztem? Mert kiirdettem én magam egy ukrán veszélyhelyzetre hivatkozó kormányrendetben, hogy én győztem. És innentől kezdve az a befektető azt mondja, hogy a befektetéseim nincsenek biztonságban, ergo a következő befektető már kétszer akkor a kockázatot felárat fog ebben mérlegelni, mert azt mondja, hogy nem biztos, hogy engem megvédenek a jogszabályok egy ilyen történetben. Teljesen lényegyen ehhez képest, amit kérdezek, hogy minden szentnek maga felé, hajlék a kezein, ugye nem vagyok szent, de hallottam, hogy az új BYD buszok a 8E vonalán lesznek, mint hogy korábban ezek a Mercedes-ek is ott lettek kipróbálva. Én 8E vonalán élő valaki vagyok, úgyhogy én személyesen nagyon örülök neki. Azt kérdezem, hogy a 8E mivel érdemlik ki, hogy általában ezek a projektek vele kezdődnek? Talán a távolsága, ami, tehát a, a vonalnak a hosszta, illetve a földrajzi uh, elhelyezkedése miatt ugye, többféle uh, tesztelésre alkalmas, április 1 jelennek meg ezek a útakon. utakon. Ugye nagy nagyvárosokban rendszeresen tesztelünk mi is uh, olyan uh, akár alternatív meghajtású járműveket, vagy pedig új uh, uh, uh, uh, járműtípusokat, amelyeknél nagyon fontos a... a Tégnek, hogy ő referenciákkal rendelkezzen, most abban a szempontból tudja mutatni, hogy ezt egy nagyvárosi egyébként viszonylag összetettebb környezetbe is tudja használni. Ugye ezért fontos, hogy ilyenkor tudja azt is, hogy a dombos viszonyokon, csík viszonyokon, Így, kis utcás ez... viszonyok rendszerekben, nagyobb távolság közökben is, tehát hogy hosszabb kifutásokkal is Ugye ezeket használni. Budapest ebből a szempontból előnyös, hiszen ezek egyszerre állnak rendelkezésre. Török-Bálinti úton továbbra is van egy pont, ott lejjebb volt egyszer egy ilyen uh, lezárás, amit forgalmi jelző oldottak meg, de ott a nyolc vonalán továbbra is van egy hely, ahol valami patak folyik oldalról, és az előbb-utóbb alá fogja mosni ott az útest. ez csak így most. A, a patak? Hm? Nem, nem, nem, nem egy valódi patak, ott valami csőtörés, vagy ja. valami van, mert hogy olyan vizek vannak ott, amit egyébként az ígért a világán semmi sem indokol. A kormányi főváros nyomására eltörli a kényelmi diat, ezt most már én magam is tapasztaltam. Ez végül is milyen küzdelem, vagy minek a hatására történt, ugye? Mert azért ennek pénzügyi kihatása van. Nem ránk. Nem. A... Nem önöknél landolt eddig sem az a pénz. Nem. Az nem az mobil fizetés mobilfizetési ZRT-nél andolt. Nyilván a technológia előre alattával azért az jól látszódott, hogy előbb-utóbb akkor vagy erővel túllépünk valamilyen módon ezen is kerestük erre a megoldást, vagy pedig kénytelen lesz az állam ebben korrekciót gyakorolni. Még azért ebben mindig van feladat, mert még kifejezetten nagy jutalékot szed le az ilyen fizetések alapján. Most már nem a csak az utastól, hanem most csak a fővárostól, de ezen keressük mi is a megoldást, hogyha már, már e, megtalálta, de e, nekünk is van ebbe feladatunk, hogy ha az állam nem képes már felénk sem ezt e, korrigálni, akkor felénk nem képes korrigálni, akkor ebbe valamilyen alternatív fizetésrendszert kell kidolgozni. Lezárult a Rákos rendezvény nemzetközi tervpályázat értékelés, a nyertes az majd valamikor a hónap végén, tehát, tehát valamikor 31-én terül ki. Ugye ez egy tervzsűri volt, Uh, ugye itt a pályamunkákat ismerte meg a zsűri, ezeket sorszámban van ellátva, tehát hogy fontos, hogy még maga a is, tudja, hogy ki az, aki meg Tehát sorszámot szavaztak meg, pályamunkát szavaztak meg, de hogy milyen uh, nemzetközi tervezői konzorcium volt mögötte, kik a tervezők, azokat nem ismerik ők sem. Uh, 14 pályamunka érkezett be, amelyeket uh, ilyenkor... Uh, uh, sorrendbe raknak, kiválasztanak első-második harmadik helyzeteket, illetve olyan pályamunkákat is kiválasztanak, amelyeket megvételre alkalmasnak találnak, hiszen a legvégén akár lehet, hogy ezeknek a mixéből áll össze az a mesterterv, amely megmutatja, hogy az elkövetkező évtizedekbe mit és mikor és milyen módon szeretnénk építeni ezen a jelentős tölöten. Azért ez egy Önmagában hogy tulajdonilag 86 hajtár, de egyébként ennek a kihatása jó jóval nagyobb ennek a területnek, tehát ez egy újabb város részkeletkezik ott. Majd lakásokkal, üzletekkel, kulturális funkcióval, közösségi közlekedéssel, tehát egy, egy, egy új élettér lesz ott az antrata. A februári fővárosi közgyűlés, mikori fővárosi közgyűlés követő? Az áprilisi. Tehát egy hónap marad ki. Igen, ugye azt mondtuk, hogy ez a szokásiok, hogy választási előtti hónapban legyen az önkormányzati választás, vagy országgyűlési választás, már ne üljön össze a teslet. Így is eléggé országosan átpolitizáltak voltak a képviselőtestetülések. Nagyjából ezzel kezdtük a beszélgetést is, hogy ennek ország a, a, a kálóját szenvedte el az interjú kérése <kül> során. <kül> és és, és tehermentesítsük talán ettől a március ezért volt az, hogy akkor minden olyan döntést, amit meg tudtunk hozni, illetve nem tudtunk végül, mert egy csomó esetben a közülés inkább azt mondta, hogy majd a választás után szeretne erre visszatérni, azokat februári testületésre visszavittük. Egyébként a bizottságok most is üléseznek, tehát tegnap is volt például a bizottságülés, tudom, jövő éten is lesz, meg az követő héten is lesznek bizottságok, tehát ahol bizottsági szintű döntéshozatal elegendő és sürgőssége van azokat, ezeket meghozzuk és áprilisban. Az De könnyen kiadható -e egy hónap? Hát ha tervezzük a dolgot, akkor megoldható. Hiszen azért erre volt, van például tehát nyáron, és júliusban, és augusztusban nem szokott testületülés lett. Mindenki Vannak olyan önkormányzatok, nyilván ez mondjuk egy kölyök esetében, vagy egy kisebb telepélés esetében, ahol a kettesével van, tehát minden második hónapban ülésedik a képviselőtestület. Ez azért egy kicsit egy szervezés kérdése valójában. Jó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Van-e még olyan dolog egyébként, amit most itt kérdés nélkül szükségesnek tartanom? Most ilyen nem üzes szembe. Tegnap bizottság volt? Tegnap a tulajdonosi bizottság ült össze. Ugye ők több terekintetben is olyan gyökrökkel rendelkeznek, ahol ők döntenek, tehát ilyen a lakásügyek, elővásárlási kérdések, tulajdonsi hozzárulások megadása bizonyos projekteknél ilyenek voltak napirenden, illetve kértek egy tájékoztatást a főváros likviditási helyzetére vonatkozóan. Majd már kicsit hiba csúszott, mert az már a beszédem közepén hatázatképtelenné vált a bizottság, tehát ilyenkor ez befejeződik, de ez remélem nem annak szólt ez, hogy a kevés érdeklődést váltott ki a főváros likviditási helyzete, hanem Feltettek lehet. egy kérdés, is, menet közben elmentek a képviselők. Történt. Mm -hmm. És az hány taguk? 11 fős bizottság. Menjén Tehát 6-nál, 6 alatt, ugye hatázat képtelen válik, és ilyenkor be kell Mennyien voltak jelen? 8-ról indultak az elején, és, és, és le, akkor már csak 6 voltak, amikor én elkezdtem, vagy ez volt az utolsó napirend, és a, hát szerintem ilyen 4 percet beszéltem, és akkor második percnél már csak ütem voltak. Ez formai, vagy érdemi? Hát egy konzultáció volt, tehát szavazniuk nem kellett róla. Ő a bizottságkezdeménye ezt, hogy szeretnének ebben tájékoztatás kapni, Én hülyén érzeszheti magát ezenben, bennem, hogy valamire kíváncsiak, és menet közben pedig úgy viselkednek, mintha nem érdekelni őket a válasz. Jó. Nem veszem magamra már abban a szempontból, hogy érdektelen lehetem. Igen, én ezért is alkalmatlan lennék az önfoglalkozására, mert én képtelen lennék ezt reakció nélkül hagyni mint hogy képtelen voltam, az is Bélát is, az húzz, de köszönöm, nélkül hagyni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Önöknek is köszönöm a figyelmet.